rias buongiorno a sicciano Mirëse këni ardhur nëklubin e Mgjesit Eja një që të gjithë, unë i Brenda, hajde dhe ti Aja e një që të gjithë Aja e aja e Shtu, shtu, pak klutëm, shtu, pak Për desh, kujdes Këllë, një sekundë Mose një sa koma Ky është autobuzi i klubit e Mgjesit Mirë Mgjesit që të gjithë, mirëse këni ardhur në KVFM në 100.4 Edhe manufacture... për sot data 10, mishë dashhur Ora, është konë 75 në këto momentë Olëta ësht Po. E më ngrove të ngjampë me të. Me të gjelbër tonë na krishtlindjes. Ulta më thënë se kemi bër yeah. pemën e nente. Unë suqeloj, tek pasheni stol. Patjetër. A vini ndjej ku zakonisht bën pemën? Po. Edhe më mbash kështu figura. Po, unë them se t'ia dekorojmë pastaj. Po, jo kjo kjo s'është ide që kem. Bainë ndaj, sigurisht. Okej. Si ul duket? Okay. Si, duke. si pemë dukesh. Po. Si bëhet që mm. kem vetë çatopa? Do të dekorojmë çatot atë. Ato që kjetë është që <laughs> bërë në ty toba Dekora një Nëjse Nëjse uh -huh. Mirë më gjesi juve Si jeni? Mirë më gjesë Blendi Mirë më gjesë Adi Mirë më gjesë Pema e vitit Mirë më gjesë Edhe <laughs> Lorka Dobre. Më të zbukuraj molëtë nësot Ti i më vërdatë shumë Gatë ja Në tërësande dojshë Dojshë të dojsh. si pema më e veçantë në të gjithë bërë E e vërdatë E e vërdatë Lëta bëjma Kus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 Vendjeun të qrore. Po, po, ku do të jetë gjatë ditës? Yeah, yeah, jo, jo, uh, nuk ishte asgjë. Nuk besoj, nuk më duket shumë e ardhsir sot. Na produktuesave, aty. Na krahasim me dizajnin me djeshëm. Në tretë mëngjesin brendur është ieri. Tani që që po vinim ishte <laughs> kanjë rozë. Qielli, qielli uh -huh. në ret, tan, çu bie një dritë rozë e bukur këso. Edhe jep një, ku diun, jep një Një lezetshëm po. Një lezetshëm po. Nuk e di si bëhet që nuk hmm. nuk u cojmë dot nga krevati. Njerin pa këmbë, pa botë me dënje. Hmm. Njerin pa dorë. Po po po po. Thuaj, për, thuaj uh, si t'ja bëjmë? Thuaj bashkëshortin thojmë, "Fut një shkel nga mbrapa, po." Në mëngjes e kam nevojë. Është si puna e alarmit. Ë nuk është një gjë e kërcënshme. Ai alarmi hiqas zjarrin. Ai let mos sa shijoja. Ai alarmi. Mos krahash të. Ai i tha më këshum nga mundimi, e thonë mëçi m'a kërkon. Si pa hir. Ding. Kësëm të gjove që të bije si top për jasht, atoj, mos pusho sërë Vazdoj, si top Ndërsa të gjove të olë da Ndjën nga krevati Së shideke, që? Mëndë mos vjetë të ditë në misjon Po nga kërkove, më besot do pranoj A i paske për, kolego Kupto, a i paske nga eksperiense E, po po, nga eksperiense a i gam, se jo Se më balmon të ti Ha ha ha ha ha Oj, oj, oj O të së knajshëm Oj, oj, yeah. di tjetër Sot në program i njështashur kemi tëftuar dy oh. Edhe kemi të dy a uh, vajza Në përgazin pak me artiste Për, uh, për filmën dhe për uh, thjallë A, për së kemi sot? Sot, sot, sot, sot është e jende po pra Sot është, është në regujem, po Sot është Po, oke okay. është në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n nga vetë nga ato nga ato shheim shumë për më flej supas. Për na doli, për po na doli gjumi, mund të kemi edhe në orat e tjera. Për na doli, për na doli gjumi. Për na doli gjumi neve apo atëve neve. Ne na gadan me ko? Spozhosa. Shjelmin, Shjelmin dimon për uh, nxjerrjen e gjumit. Ah, mhm, mm, mirë. Tam. Ti si e kalovem brëm? Mirë. Në një ndeshje Champions League në një gjë, çfarë? Fare, fare televizor dia. Ishte famshëm për dashurinë që ka për futbollin. E kam patalli. Ke vënë Jairin. Shikoni Jairi futboll, sikur futbolli me një është gjithmonë kështu po shkon. Interesant. Sot hirja jo thot, hey hey hey hey, povra poin drejtim të gabuar. Jairi, në pjesën e dytë me Jairin, në pjesën e dytë kanë ndruar portat. Ose, ose ato gjë. Pse kanë ndruar bluzat? Që ata ishin me të kuqe këta. Jo pra, jo. Nëse. Nuk kem shumë me thënë për futbollin. Jo, futbolet. te, te jetë kaqërrën thonë. Ë? Kaqërrën? Ore të them Nuk no sepse po bëra vendretin gabuar. I thua shpjesa e dytë, të shpjegon që në pjesën dyt, e dytë ekipet e tjera. Çfarë kam bësur? Falble. Tanë po, tani e din. Tani e din. Tani e din. Thoshe, thoshe një herë, thoshte, "Edha, ato tifozë pse kanë ndargj tifozë sa kanë në fushë ato kanë i flamur që ngrejnë. Është ansori mirë, është ansori." Po ti <gjitha> mos i tregon gjithë tani <gjitha> se u. Që tifozët do të shfutin, do të shfutin fushë. Po. S'u përvendim tha ti, blem të gjithëve nga një top, tha se u lodhën. Po, bravo për një top. Kthebë <gjubra> blem. E bën shumë alte. Shkojmë tek miqtan tek Balkan Sports, aty kanë topa. Marim <gjubra> uh, marim topa për të tërë. E ke? Kë përse? Papà. Mhm. <gjubra> Shpeshëd na vinata për për maratonën. Mbas basat di të sa sa dinim vetëm nga maratona aka edhe 14 ditë. Sot është edhe 4 ditë. Pa, fikse edhe 4. Edhe 2 javë më zgdashur do të bëjmë maratonën këtu në klubin e mëqesit maratonën e tretë të klubit. Ta bëjmë të tretën të vërtetën. Sepse si deri më thot gjithmonë se dy të para nuk ishin keq, po çfarë mund vëlla kom? Shumë çë të na bashkoheni atë ditë është e ngjëte. No, Mosi sot është. Pa, fikse 2 javë vonë, pa. E nisim si më vendi, si tani dhe e perfundojmë nesër në orën 10. Më mëqesit. Fatmijësisht. Kjo është momenti për për, dhën, për të dhënë për gjithatë fëmijët që kanë nevojë në maratonën e tretë të klubit. Lodra, libra, rroba për fëmijët e familjeve shumë të varfëra, shumë të varfëra në Shqipëri. Ëm në mënyrë që që edhe këta fëmijë të kenë mundsinë për të pusheshur, gëzuar, të marrë një dhuratë tani për vitin eri, është, bur, e ri është diçka shumë e bukur, e ta mbush zemrën plot. Kështu që, që, që nëse doni ta keni zemrën plot, mund prag për festës, është Krishtlindja, mm -hmm. është viti i ri që vjen më njëherë më pas. Është një mundësi shumë e mirë që edhe ju të përfitoni duke dhënë. Shumë e bukur. Kështu që diçka të vogël, nuk është uh, e rëndësishme që ti të e shtrëng, po diçka të vogël, qoftë edhe një lotër të vetme, mund por të vini ta sillni këtu. Të, të, të, të, të mirëmbajtura. Po sigurisht. Mm -hmm. Nëse janë të përdorur, janë të mirëmbajtura. Nëse ju nuk keni fëmijë, jeni të rinj, duhet të shkonin që ta blenin një lotër, prini një lotër dhe silleni këtu. Ne mdredi majhë shumë, pas taj ato shkojnë Të vit bashme ata qëna dhe gocët e fundjava ndryshe Mundë shikoni në Facebook uh, Tek fundjavë ndryshe Ata kanë uh, disa muaj Që vinë vërdalë Shatrave dhe uh, Takojnë njërës që janë Në ekstrem të varëfër Në ekstrem të varëfër Jo të varëfër, të varëfër për bukën e gojës Flasim mm -hmm. të varëfër që s'kanë uh, S'kanë asë energjë elektrike në, në shpi Gjënë kresore, pa Nuk, nuk kanë asë të paguajnë drita, që ërrojnë e rësirë Aishtë të varëfër Fëmi që s'kanë qërape Aishtë të varëfër uh, Famili që lumë të rohenë, sepse u qënë vaj dhe makarona Aishtë mm. të varëfër Kështë që këta nuk kanë mundësi të blejnë libra për fëmi Me në gjyra, me ilustrime, apo lodra Me, ku di unë, zhurma e drita Kështë që këta nuk bëjnë pëmë Se s'kanë për të bërë pëmë tek ta do shkojmë. Këtë vit do të shkojmë uh, në ca familje që nëse nëse doni të shikoni ku shtet ku jetojnë, ë uh, kërkoni në Facebook. Hapni Facebook-un. Shkruani fundjavë ndryshe, e do të shikoni disa nga aktivitetet që kanë bërë ata në ato familje. Në atë lloj varfërie do të shkojmë të bëjmë një një gzim të vogël për uh, për festat e vitit të ri. Këtë rradhë. Kështu që datën 24 shënojeni, është dy javë më vonë. Keni ko që të bëjni gati, ndaloni, jemi të kërogneri, ato ditë edhe i jebni t'i qka. Gjemi këng të ani në klubin e okay, mqesit për ta hapur me një gëng, mishdashur kjo është bajla, oh, nga të zukero, vjen e vjetër, por uh, gjithmon e mirë. Uh, shumë këng e dëgjorë. E dëgjën, është të zukero. Klubin e mqesit, këpëfem, ja mirë mqes, ora 7.13. Në më shumë dëgjë. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. No, it Cuz it's like I ain't leading nowhere I can go. And standa still when nothing in my way. Let it me go so I can find myself again. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Fem, gjat klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngar ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222 me se shdërgu e si i parë, fiton një duratë. Këngar ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4. Ora son shtatë 24 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klab BeFe 1.4 dhe në ekranin e Klap TV's dhe mm -hmm. ju uroj një ditë sa më të bukur të të në barë, ndalë, në dhe Atere, është të mbar kudo që ndodheni. E vërtetë. Atëherë shkojmë tani që Jerit na frymzoi dhe Oltat na informoi mbi situatën e motit sot në mëngjes. Gatëri? Po e mer me, po e përkul po për po për telefonin. Ka nevojë, po, ka nevojë tani. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është mm. nga Karel Čapek, është, ka qenë më saktë, shkrimtar, dramaturg, gazetar. Shkrimtarët janë në parë. Ëvërtet është dhe shpreha është ta. kjo. Pa. Sa qeteci do të mbretëronte, sikur njerëzit të thonin vetëm atë që din. Sepse njerëzitin shumë pak domethën. Edhe flasin më shumë sa duhet. Ajo që dijësh që nuk di, është një shpreh tjetër. Ëvërtet. <laughs> Paktën e di që s'di edhe. Okej, okay, faleminderit. Të lutem. Sa preku i m' ma, mav, mi zdashur mm. sot në klubin e mëqesit, që ishte vetë është, sa qeteci do të mbretëronte, nëse si njerëzit të thonin, thonin vetëm atë që din. Ëvërtet silver. Mm -hmm. A dhe ja se si do të vlente klubin çesit. Olta? Stëdja. <laughs> Na. Je vëldë. E uh, moti, moti për sot. 6 mm. gradësh do të kemo më së. Mit për sot. Se je mit Olta, je vër Faleminderit, faleminderit koleg. 6 gradësh do të dëgjojmë zërim të ndrënd kur fletë. Më fal, më fal po Ate e jebi oltë Se përflisim të dy në njëndën konë Po bra, më rrëme, atë e më përpushoj vazhdo ti Edhe jem gaj para, 6 gradën të momente Nuk e bëjmë motin të adish Ta adish e nuk ju a bëjmë motin Nuk se njësë ditë me kërcenime, jebje 6 gradës të këtë momente Dhe 13 dojetë maksimalja Për sot 10% djensë qanset përshirë Mund të mos e ngrisën kur. Hajde dhe her. Okej. A do të provojmë edhe një herë? 1 2 3. Hajde për single. <laughs> Moti më oltën. Faleminderit koleg. 60 gradësh në plus, është nuk i flitën <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> më urtë. Mund duk sikur shumë flet, e ke parasysh kur? Jo, jo, ti, ti. Raha ti kur je në banjo. E në do bajën dhe e përbash të këtun në KVF? A, janë do këpër motin të ashe, për që janë do këpër? Po pra. E në do këllar duar në aty. A ty e olda? Pa le më derit, kole. Të johë. Lërë se e morët beshtani. Okay, okay. Gjash grad, ko e mjërë. 10% janë shanset përshin. <laughs> <laughs> që do thot nuk do kemi shi sot edhe deri në datën 23 djetarë. Nuk ashe Vash-avash uh! vash, për jafroj e vdatës maratonës që është presoj dhe jetë kojë mjerë Oke, okay, falim deri të olëta Për shukaj një. për kërë për flisim për këngërëta e preferuara Tam. të vidit 2015 e Për shukaj që presidenti Obama ka dhën edhe i për revistën Ka përshqypen në People, po, për revistën People Ka dhe një intervjus ati dhe ka treguar se cila është kënga që ati ka përqyër më shumë nga viti 2015 Dhe cila është këngë? Nuk e përguar veden që është hip është me modën, është me ta Për Michellen, në zonjën e parë, ka qënë Uptown Funk Bruno Mars, Mark Ronson Uptown Funk Po këte gandë i gjoarë gjithë Kurse për presidentin e shteteve të bashkuarët Amerikës Duke surprizuar të ca Kevin Lamar Gandë falë një Kendrick Lamar Që është këj repisti I bërë shumë famë shumë këto kote fundit Kërë nga nështë How much a dollar cost Kërë nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Se, um, lim, lim, lim, mm -hmm. Po nuk, nuk pe gjejt do të dojnë që ta gjeja një version të ksaj Po të eri sa ta gjej Do të mm -hmm. duhet që të presim pak Këse shikoj që ka, ka shumë instrumentale të këtyre Ku ti mund të gjosh si muzike dhe të bërsh i popin vetë Po jo nuk e ke, nuk e ke Se s'ke për të pasur do të Uh, jo ë, yon klave them s'bëhet fjalë. Ne klave them me hip hopin e fundit. Da këngë i pëlqejnë uh, atyre të rrugëve. Presidentit të Amerikës. Nuk janë për, uh, nuk janë për ne. Ëm, uh, gjithsesi, do ta, unë do ta kërkoj, do ta gjej se Kër, kam çfarë të, të dëgjojm. Si jo, është trip kompleta. Kam një version live që e këndon ai atje, po nuk është për. Po ta djesh këtu po shume, jam këtu është, mm -hmm. tu je Kendrick Lamar duke kënduar këta Hama ç Dallerkost. Po, e kanë gjiruar me telefon nga koncerti dhe Okej, okay, do gjim një version tjetër Po, oh, benzo, benzo mm -hmm. Këtejnë basë fanë kërinë, më që ditë ta një të qëjmë diska që është Vërnë playlistën të në playlistën tonë këtu është një gotë që që qëhetë Rachel Platten, se këta janë në Edwan Bionda, Edwan Soon. Platin, uh, uh, Platin edhe flok, si flokë, edhe si si lëkurë. Ja ku e keni miq dashur kjo Racheli e kanë. Pas në shtatë 32 minuta jemi me klubin e mëngjesit çdo si ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s dhe jemi gati për anagramën e ditës sotme. O jemi gati the. <coughs> anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala e vlendi? Ja një sekondë jeri. Po e vizato ndërka. Po e vizatoj. Fjala është ganti. Fjala mm. është ke humomish po. Si si? E praj, praj, dhe e tha shpejtë që më së të këptojme një herë Se duaj që ti apë një Kyrijet vogël të e ka anagramën um, Me që është muaj djetor Edhe me që Ndytit në parë u përjetua edhe Ose përkujtua Duaj të osha mm. Levizia studentore E gjitho gjara që ndodhen Sot anagramën e shonë mbrapsh në ko Në një periut që shumë nga dëgjuesit Nuk e ka njetuar se janë të rinë Dikur mm. Unë e mbaj mendë Sëpse kur unë isha i vogël, gjendja ishte në situatën më të keqe Që Qe që në pak më mirë në vitet 70, anti shka e til Po pas e pas prishjeve me bashkimin sovjetik dhe me kinën ekonomian shqiptare Sa vinte edhe rëndohen mm -hmm. Dhe njëra nga qëra që më ngonte, në gjitha ishte mishi Së kishte mish, mishi ishte me tolon Takonte për familjet mërje një kile, mish në jav, mm -hmm. 4 kile në muaj Mund vëjë katër veta, do me të thonë imagjinoje, katër veta një në javë të marrësh 1 kg për katër veta i bie 250 g gjithë javës Tam. për një person. Nëse ishin 4, nëse ishin 5, nëse ishin 6, shkon si ka. Pra 1 kg është ajo. Dhe dhe ëm në javë bide salom. Ja. A ha ngre salomin? Mm -hmm. E thashën atë, po, ai salomi mm -hmm. na hahin njerëz, kushtin me ndonjë kokrveze etj etj. Et. Pra s'kishte mish. Po. Kështu që në anagramën sot kemi dikë që ankohet me gjasa mund edhe që ta spiunonin pastaj ta ande probleme tjera. Mm -hmm. Që thot ke hum o mish. Ke hum hum. Nuk ka ban. Se je nga Tirana. O mish. Edhe as tu fol as tu foli çiki në dialekt kështu tiranç. Kështu që, që thot ke hum o mish. O, o. K e h u m o m i sh. Ke hum o mish. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 72 22, 22 afro pa qlori. Ke hum o mish. Ke hum o mish. Ta ta ta ta ta. O lë të cilat do të jetë dhurata? Do jetë një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej, okay, atëherë luajm për kontrollin e plot mjekësor, mund ta pordoni vet, mund t'ja çoni dikujt uh, nga familjarët tuaj për ta përdorur. K e h U, më, o, më, i, shë. Ke hum o mishë? Wow. Këtë i tolonë të të jëjë. Unë e gjeda. E gjeda ti? Mire? Shë më qëshë? Besoj së shë këtë fjallëa. Okej. Kë, e, hë, u, më, o, më, i, shë. Adi e gjeda? Jo. Jo, se gjeda. Ke hum o mishë? Njërës të kanë shumë qef anagrama Njërës të... është e bukurë Të gjithë që më dalën rungë Tho anagrama, anagrama, anagrama, anagrama O e thëme, bëjmë edhe tëra orë emision gjera tjera <laughs> Po anagrama është... Të farin nga cmonë shumë Shushum, mm. Kjo është fita për jume 069 207 222 22, 069 207 222 22, Ke hum o mish? Zgjithë dhe ni Se pasaj, tani i ke mish plot Tani i ke... Rrupele Shqipërisë të mbushura me qofte të shpikura Këtë radita e qofteve dhe këne Të radita jo Asë në vëndin e qofteve nuk hajnë ka qofte së të shë Po pas kemi qenë të ngordur përmish Të duke të jashtë të shpa soja e ke humo mishin E më spazjes Po, të lojnë Ha, dhe jaj një me qik krip me qik piper Qofte gjithë ditë Jo, e kam mëre që është, do më dhënë Si duhet të bësin science, se ndrujë nuk i hapin kohë. Po, po kanë bjer si kërpudhat pas shiut, po. Kudo, kudo, kudo. Po, se në vitet '80, përveç se që ishte mish, qarkollonte edhe një adit i duta mbash më pak. Që thuaja, thuaj që jemi rracë gjermane, jemi, e mbajmë ndonë. Po duhet kishin pëlqyer kremvicet më shumë se po. qofët. E mbajmën. Po qofët, qofët bjerësi ashi. Kërpudhan e vona. Po, edhe kremvicet bom. Ke drejt. Eu mo them ja për ha që e provon që paskem i qenë fis gjerman, sa kush i thoshin vetë sot deri. Është ditë ngordon. Gjithë këshu Baruar për buk E dhe thoshim Jemi fis Gjerman Kemi që një ka fiset ariane Këshu mm -hmm. Ishte një Sigur Rajnë qika jo Për ka pas një periud Kë kjo, kjo flitej shumë edhe, mm -hmm. Dhe Gjermanet e ka një të traditën Mish të, Ose produkte mishin Zgar Edhe birra mm -hmm. Ja dhe ne Edhe ne Mu aty me një Gjermanet Një se si Gjermanet si, Ti shof është fut kokën aty Gjitë Gjermanet duke Ha ha ha Nga <gjitë> kushë. Nida Cruiser mbaruar parruar këtu si German. Sa ato ku dëgjon? Mosak nuk duken hiç, është shumë rre, <gjitë> tymi krijohet, po, sa nuk duket asnjë gjë. Është ja, vërtetë ashtu. Kjo, mirë, le të bëjmë një pyetje miqdashur nga aktualiteti. Prit, prit sa e diel. Prit, prit sa e diel dhe shkojmë tek muzika. Atë. Zodi Lulzim Basha, kryetari i PD-s. E thon gjat Partia Demokratike. Ka than, un po do, do të mungoj një fjallë në atë që ka than a i dhe du du të silin atë fjallë Ta Ka than që kërkon në diesë për pip, uh -huh. por jo për bunkerin uh -huh. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesashtë të uaj Sepse uh, ambasadat e këto trupat diplomatike e huaj i kërkuan që a i të kërkojnë diesë Dhe e i tha, kërkojnë kërkoj ndjesë, praktikisht, por jo për bunkerin Kërkojnë ndjesë për këtë gjë, për pipa, pipa, pipa, pipa, pipa mm -hmm. Por jo për bunkerin, për qëfar kërkojnë ndjesë edhe për bunkerin jo Dekord 069 27 22 22, më gjotë do të këndojt a një Lady Hear Me Tonight në klubin e mëgjesit Ja bujnë i miqdashur me Klab FM në 100.4 teng teng pem pem pem pem pem pem ha sifilon kya lady denn was macht Okay, ajo ku themi edhe një herë në klubin e mëqyesit, Mojo, my daughter, lady, hear me tonight. Ani e ka radhën njëri t'na rregoj diçka që vjen nga fin nga Finlandia. Finlandia për një dialog, por ka një emër shumë çuditsh. Finlandez, okay, në rregull. Antti ka emrin? Pendi ka emrin. Pendi Kainen. Okay, në rregull. <laughs> okay, bien mirë, jepni atë si duhet. Tash këtu. Tani çfarë ka bërë mm -hmm. ky? Është ka dashur të hidhen me një lartësi që është 4000 metra mbi tokën. Po shkrim një video për ata që janë duke na dëgëgur në radio. A tani ku janë ata? Në, në Finlandi. Ku? Jo, ku janë moment, janë janë në në balon. Në një balon, po. Krysh në balon. Po. Këj bashkë me dy shokët e ti dhe qëfar ka vendosur të bëjë është... Ta që ja i hejsh bluzën, është vetëm me parë panadona... është hedhur me parashut për para ti, e nga këmështë? balona, ndërkoj shë këj vendosi të hidej nga 4000 metra lërëci... ...ta janë bi re... ...pa, pa, pa parashutës... Dhe i gjithi idea ishte që a i që ka parashutën dhe kuj që hidet pa parashutën të kapeshen me njëri tjetërin Po që ka poshtë, që ka poshtë Si që ka poshtë Janë bindoj një pjesë me detë për shumën zë Nuk e di këtë pjesë Një që se edhe në detë bjesht nga 4000 metra Ja ka dalë mbajnë që të takohen me njëri tjetërin Po është një të shumëdurie e vërtet Oh Ajsa gruaja ka hequr të bluzën në mënyrë që tashi jo yakoma më shumë. <laughs> jo, ja, s'dysë ka përsyta që janë mund t'i hapë, se nuk hapen më po saj. <laughs> po është një çmenduri vërtet, vërtet e jashtëzakonshme. Se njerëzit, unë besoj që shumica e njerëzve kanë frikë të hidhen me parasut nga 4000 metra lartësi yeah. dhe jo më pasaj të marrësh guximin edhe të hidhesh pa parasut dhe me idenë që do të kapesh shokun liçërisht për për para të jep. Po shëndet e tanqur, janë tanqur. Një çmenduri e vërtet. Shumë interesante është. Dhe janë të dy pasaj të varu në një parashut Që e që të shushe rezikshme se parashuta da... Supozojë gjithsmalt keqes, pa gjetur kapësh. Më mirë se sa se sa pa parashut. Po ky e ka inxhuru dhe bluzën në mënyrë që mos të dyshohet, kam përshtypjen unë që ka një parashutë fshehur në mënyrë që më pa parashur, saftot, ato, të bëhet më dukshme që ky është pa parashutë e gjithë historia. Megjithatë ajo ai ka thënë që më është dashur të trajnohen për një vit të tër, të luftoj Afrikën mm. dhe ja kanë dalë mban sepse nuk ndjeva asnjë frikë në ato momente përveç se ja adrenalinia zëra. Ush me jom, bravo. Wow. E të mërsh me, e të mërsh me. Shkoj edhe një momenti, është e pak ka përcishme, shkoj, a i vë vetëm suset, kontrolon rritmin, se mos i dalin ato të mbathurat në nën pak, e pasër e shkojt, pa, asë gjë, në pantalon të shkurët në madje, treqerekshe. E të mërsh. Gati, të idem, përshë të qëton, a di gjohet gjë, di gjohet të kazë? Ja. A duhet sigur në momentin që shoku të vinë afër? Është e rrezikshme. Jo, jo, sërish. Është e rrezikshme. Sepse jo, un po imagjinoja, e kam parë disa herë video mm. dhe imagjinoja nëse nuk do kishte mundur që shoku ta kapta. Do ishte një tragedi e smershme po. Strategji dietë smershme, ajo deshë vetëm një njollë vogël. Thjesht. Një njerëz humbus. Tembra s'kan këtu ne, jesisi fali më ndër të tjera për emocion, uh, hedhje pa parasut, me dashur. Ne nuk jua uh, Rekomendojmë, Rekomendojm. Rekomendojm. Rekomendoj. jo Mose bë, mos ja. bëni këtë në shtëpit tua ja <laughs> <laughs> As nga divani Pa parashut Këtëjnë bas pak më shumë, tani ora 7.25 Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit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 Në ditësorrës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në Club e Fem në 100.4 Mirë më njësi Mirë se këni ardhur në klubin e më njësit në Klab FM në 100.4 Edhe në ekran Klab të fësore është të një 7 e 52 minuta Ke hum o oh mish është të në grama përsot K-E-H-U-M-O-M-I-S-H Ke hum O Mish Se bukër e ke visatua në Mishim Në faktë, Mish i shte në qese jeli dhe i shte <laughs> oh, gjithmoni ngrirë mm -hmm. uh, Nuk është se e prisje në një copë Mish i këshu Si shta e për ka sapi e tjere tjere Thua, ju eduak shu, ju eduak shumë E meri të ngrirë në qese mm -hmm. Pas taj i fusje dhe një copë letër brenda Me emrin tëndë dhe që e te kom shiu që kishte frigori fair Shu që anagrama sot në qonë në vide për të, të djetë Ku fjalla ishte Ke humë, o Mish okay. Okay. 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. K E H U M O M I Ş. Ëh mm. e dashurolta. Ordhëra. A kemi një një përgjigje të saktë në lidhje me çfarë ka thënë Zoti Basha? Dhunën thot. Ëh mm, ja, jo, epa sakt. Ause 30 milimetra kastrale. 30 milimetra. 30 milimetra. Mm. 30 milimetra i bie 3 cm.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 Tavë, le ta themi që janë banale. Edhe edhe edhe ja, për edhe për, edhe për emisionin shurë. ton janë janë banale. Kështu që e ka përcaktuar. Atëre, pyetash kjo. Zoti Basha ka thënë, ndjes për këto, por jo për bunkerin. Kjo nuk ka lidhje me ato. Kështu që po kërkojmë po kërkojmë çfarë ka thënë për për çfarë ka kërkuar Ndjes. Hmm. Nuk është dhuna ishte opsion i mirë, si thash, por jo. Ës ka është ka përdorur një fjalë tjetër, ka qenë më specifik. Mhm. Okë. Okay. Mënotem. Po, ndjes për këto, por jo për bunkerin. Për gurët, për gurët. Bravo, bravo, bravo. Bravo Mirela fiton 2 bileta për Nsineplex. Ka thënë ndjes për gurët, por jo për bunkerin. Ky është titimi sakt. Mm -hmm. Të lumtë. C'ste. Okë. Okay. Daccord. Në rregu. Atëre. Tani veshkon 754, është klubi më i ngjeshit që dëgjoni, Miqdashur. Nuk e kam përmendur ndikadanë, le të bëjmë edhe një pyetje tjetër se nuk na nuk na prish probleme apo nuk na shkakton probleme. Do të them, nëse bëjmë edhe një pyetje tjetër nga aktuali. Liteti. Liteti. Ka një problem por raportojnë mediat me Jobër, që është vendosur PD-s. Mhm. Zotriaj që ka fir mosur Pan Gjobën Thotë se në fakt mm -hmm. Ajo firma aty është... Se si është? Nishtë në paket qëmë një cëmë që, që. Se si është? Stopa. Kjo është pjodja Se si është ajo firma ime aty, ka thanaj <laughs> 069 2042 Me shpa kuptojnë Okej? Okay? Po Dekor. si është? Mm. Sipas sipas vetë zotrisë si ka thonë 06927222 është numri i telefonit aktualiteti shqiptar ka qej çuditshëm po ka qej çuditshëm më kisha ju tham pak më parë presidenti Obama thot Kendrick Lamar kënga më e mirë e vitit How much the dollar cost kurse Michela thot kënga më e mirë e vitit sipas meje Mark Ronson Uptown Funk bashkë mm. me Bruno Mars Lajmi nga Shqipëria A e thot se si firma këtë. Pak, është këa firma këto Këtë e mbas pak Këta një përgjuar muzik është 7.56 minuta Ju eni me klubin e mëgjesit në barët e klab FM Në gjdo dit me juve nga 7.10 mi qdashur I përshëndesim dhe ju remi dit fantastike Kur të këtë e mi O tjetë në bas lajme vetorës 8 Dhe kemi shumë më shumë në program Dhe të fëtuar sot Bas pak Got my suitcase Got my suitcase Nëjë nëjë nëjë nëjë nëjë nëjë Mirë se keni ardhur në krypën e më qesit miçdanshur Ishte RDM Bashme Coldplay në, rimari, et, mm -hmm. në FM, këtë Rimari e të Këngës Klox Në KBFM 114 Ora është një 8 e 9 minuta Unë jam vlendit të bashme? Jerin, më më gjes Bashme? Me adin, më më gjes Po, po, po, kemi? Olëton, më më gjesit E kemi!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 Më vjen yeah. sesa as vetë Fol. çfarë, po fali. Po fali. Mirëmëngjes. Po njëherë lorish. Mirëmëngjes. Jamas dëgjohat mirë. Se si mbytur duket. Është i mbytur. Alta është dëshmitare. Po po, Alta është dëshmitare. Mos e, e <laughs> ke mbrapshtore. <laughs> Dhe jor Lori, duke se Lori, shikoj kur të flasësh ajri nxiret, jo thithet. Tanjer no, si. yeah, si. si yeah, okay. uh, Lori. Një ngjësi. Jo, s'ka. Okej. Nuk e ka mikrofonin as Lori. Ah Lori më anë. Jo, jo, jo. Okej, mirë. Ashtu është, do më vini me Lori tani. Do të gasmoni Lori, Lori, të shpirt. Ej, Lori, është zemër. Ai merson ai sta ai sta ai sta dëgjoj Lori. Kë hum o mish është Anagrama për sot Ke hum o mish 069 20 70 22 mm -mm. Në 2 a 3 minuta Do të kemi edhe emrin e një fituesi Për këta anagram nga vite të të djetë Ku mish nuk kishte Ke hum o mish Ja to loni ja dhe një kile mish i gëjre oh. Aha <laughs> në momentin. Mm -hmm. Tani kemi Adin i cili ka bërë gati një zë të pergjumur në KAP FM 104 çdo mëngjes, si ne dëgjojmë zërin e dikujt të ndryshuar e transformuar në më mënyrë që të bëhet pak më vështirë për të kuptuar se kujt i përket. Ky mm zë -hmm. i epi Adit. Teatri është një pasionimi absolutisht sepse e zgjava me shumë dashuri dhe me shumë ju përkushtove, por për fat të keq korat ndryshuan shumë shpejt. Oh, lere se unë di kush është. <laughs> jo, jo, ja, ja, ato më ndërë të shumë Se shumë ndërë të bëllë ku? Jo, jo, jo Do nga tëroj një pajst me këta E dy gjojme dhe një hera të mm. rëmë? Mm. Teatri është Një pasionimi Absolutisht Sepse e zjova me shumë drashuri Dhe me shumë ju për kushtova Por për fatë të keqë Korat ndrëshuan shumë shpejt për mua Hmm Hmm 069 20 70 222 Soshieri, apo. Duket fix Raymonda Bulku. Po po. Jo jo. Ai. Ai ai ai ai ai. Donde estás? Donde estás, Raymonda? Tu no te puedes hacer over. Athe oke okay, mirë, le të mos japim. Okay. Jenny u sugjeroj miq, dashur ka të bëj me teatrin, ka pushimin a diçka mm. me artin etj. Është një personazh nëse e gjeni keni një orë nga miq të ant tek Premium Watches. Një orë nga Premium Watches të për TZ. Po. po, të merituan sepse seri sot është është i rrëshëm, po. Okej. Dregoj kimi edhe një fitues të Ana Gramës, fjala është shkumohemi. Bravo. Shkumohemi. Ës Luani 053, bravo, në numri fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Ës një gjë që e bëjm kur lahemi. Lahemi. Nëse lahemi. Kur lahemi po, është. <laughs> Nëse lahemi. <laughs> kur lahemi shkumohemi. <laughs> Ah, kjo ka rëndim për ditë apo një herë në javë? Në rast e festash. Jo currency yeri. Jo, jo, e kisha kualë. Unë preferoja për... një jo Un preferoj herë në ditë, jo një herë në javë. Unë preferoj 2 herë në ditë. Për as punë, por ju shëndes të gjithë ato që kanë festa tani se. Po. Do dhe... të shumë skumin. Ema mirë se njerzit lahen, mos bëhet dashë sikur. Vetëm jo, kjo, vetëm kjo ka humbë. Çfarë ka të drejtë? Për këtë pjesë, jo të gjithë lahen për ditë. Po mirë, sigurisht të gjithë lahen për ditë. Me të të marrë nga linjat e autobusit edhe kuptoj qartë. Ajomi, ajo që zipën kur Ja, nuk e kam unë flasë për të të vete me të e, rasta E fundin në fundin në autobuza 94 në ka shiko, Unë e dipur këj ka olta Por Po flasëm në përgjisi 93, 94 Sy për në autobuza jo Ajo është i, i, i, i, <laughs> Unë është të autobuze <laughs> Lere mësë nga Kemi më vjeti për ju A keni më dhirë ndo njëherë zili Për punën Apo profesionin e dikuit Ndo shtë asepse pa guhet mirë Ndo shta sepse është punë me orarët shkëllqyra Ndo shta sepse nga distanca Apo pra i sa njëhni ju konsiderohet Pun qefi përshomu Nga lari ndo shta të gjithë Kër shohin di këtë jetër U duke të në qefi Shohin njëri në përshomu që pasronë posetat U duke të se më Për pozicionit e punës që mund të ndjesh zili Në Po pra pikrish po për cinën, por cinën nuk kam zili për veten time. Jo, le të mos mm sa ke kuptojmë -hmm. këtë. Tashë se ti e di që Jo jo jo, nuk kam mm. vend për kesh kuptime. Jo. Të, të, të, zilia nuk është do, do më nuk po flasim për për një zili apo zilepsie të mm -hmm. keqe. Po shikon njërin thua ka një elam me punë. Mm -hmm. Më pëlqen shumë puna e këtij. Sikur të kishat edhe unë një punë si kjo, do isha shumë i lumtur për shkakun. Ka disa njerëz që e kanë këtë gjë. Edhe unë e kam për Po kam pika të sakta. Më pëlqen. Duhet mendosh, edhe t'i ja hapësh një opsion dhe thua pse për shkakun. Që punë është e mirë. Ka njerëz që kanë pushime të gjata. Na kujton i javën mund të ikin kur të duan. Ikin kur të duan. Udhtojnë shumë, shikojnë vende të ndryshme të botës. Mm. Një punë e bukur për shkakun, është puna e po themi mm. një përkthyesi. Pam. Nëse përkthyesi do të paguaj mirë, do thoshë një përkthyes. Po, tani sigur po pagohet pak më mirë se sa 10 më parë. Po, është sa vjen e përmirësohet. Është punë individuale, është punë që ka të bëjë me librat, kur je përkthyes i mirë, për shkakun mund edhe të zgjedhësh se çfarë do të përkthesh, përkthen vetëm vepra që ty të pëlqejnë, mm -hmm. siç më thoshte Zoti Afrim Koçi, për shkakun një intervistë që i mora vitin e kaluar. Tam. Unë nuk përkthej as librat që s'mëlqejnë, thoshai. Po kjo që e hemir. Dua të përkthej vetëm ato gjëra që ia vlen në mendimin tim. Tam. Ëm. Uh, Kjo është një punë që ti e bën në kohën tënde, i bën ti oraret e tua kur je i mirë paguar. Kjo është një punë individuale, është ti vjen si vetëm një piktori për shemb, një piktori që pagohet mirë, një piktori i cili e ka arritur uh -huh. një emër. Mhm. Flasim një piktori si Gazlekë, e zëm. Uh -huh. Apo apo ti qushi aty, aty rangu apo uh -huh. kategoria uh -huh. që puna e ka art, e ka e ka çef, e ka pasion që puna e rrëmben, merret me ta. Ankur si punohet, si punohet. Kur s'ka muzën, s'ka muzën. Po. Një lanto. Mund ta gdhjë një natë, mund të pushoj një natë po, tjetër. Jan, po. jan punë, mm -hmm. sigurisht, ka shumë piktore pasa që duhet bëjnë telara pafund në mënyrë që të rrojnë, por uh, flasim për një kategori që është mm -hmm. ësht, TM. Nuk e di, s'e mund të mm -hmm. më thoni mm -hmm. ju. Keni zili punën, a profesionin edikuit Na shkura më shumë dhe një djallë, që e të Aldo Tho të mm. kam zili punën e zvëndës presidenti Ne në Shqipërin nuk kemi zvëndës presidenti, po Vëtë fjallë për në Amerikë Ta. E vetë me gjithë që bëna i kur ziotë në mëgjes, pyetë Si është presidenti? Më njënë shakave, thot, dhe të kisha shumë dëshirë Të isha mësues matematike, më pëlqenë të merret me më fëmijët Dhe është profesion fisnik Kush e di, në një të ardhme, mm. Totaldo. Ah, interesant. I pëlqen që të merren me fëmijë, do i pëlqen matematika. Tishte profesori i matematikës. Mësues, a diket ti ndonjë punë që e ke e ke zilin e kuptimin e mirë të fjalës, një punë që duket e bukur në distancë. Isha duke menduar në fakt për mm. Stuart Death. Për Stuart, Stuart në rasin po, Stuart pa. Stuart, pa. Stuart Korea djal. Ideja mm. që, që shi ti gjithë botën me aeroplanë, ke parasysh. Është ajo si Afrika si të gjithë kohës, po Studimet kanë trebuar që aksitinën më shumë dohë dhe në lokinë si me Europianë E përte, që që dëdojnë një stuatë në shumë Tu stojë se u tonë fales Paguash për atë fryturimin Gjithë që kam paguaj një nga 1200 dolar për atë fryturimin Po themi, Tiran, New York Kur se ti paguash Për që të nga shati Interesant Frenjë natë Tiran, frenjë natë në... Se i kam parë kër vind këtu Ka që vind të krogë një për shumë më bërë do të flen në natë nisën nesër në mëngjes me me avionin tjetër etj etj etj mm -hmm. këto austrian për shkakom airline tam ha më të vëmirë po ha të vëmirë po ha të vëmirë po a të lutem të shihim në uh, një nga linjat të tua një gotland molle <laughs> <laughs> për mua <laughs> Kur ti jona e shkrizë e kanë hequr ju. Vetëm uij pa gazet. Po si, tash është verdemë leta se dikur ngëmbërsysh e njerzit hanin vaktet plota në avion edhe ishte pun për ty aty çoje, ti mbledhje i donin të ngrota të ftohta, i thonë. E ëmëlësira nga mbrapa jo në yakollore. Tani të japin më shumë ato ngato qeset me qesë qesë me biskota i thonë ato. Si thotë ajo te Alitalia thotë dolce salati. Kajshe, kaj si janë dinë? Tamë lavët kripurat ëh, do t'japi ato biskota, do mm. tamë lavët kripura, ta kripurat lutem. Do të dish edhe gjut huajs, s'flesh çipur. Normal. Okej, okay, hmm. mirë, kjo është pyetja që kemi sot për ju, a keni dier ndonjëherë zili për a, punën apo profesionin e dikujt. A mund ta pyesim Baklorin, lutem? Po, natjetër. Po, shkon në 8:19, oldan, kështu që. Nuk ka problem, s'ka problem. Vetëm një sekondë se flet shpejt. Jehi Lori. Ta them mbas se kam zgjat. Është ke zgjat. Okej. Lori e ka shumë të zgjat. Ishh asoj siçë. Siçë konfirmon 100 cm Lori. 160. Tashi po vën 163 otë te Lori. Wow. Wow. Si jëgë tani. Wow. Okej, ne jam partnerë, jam lidhur. Jo, jo, ai thë dje se je partner. Hemin mbas pak. Është klubi i mëjesit në klube femër në 104. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my teeth, will you smile and wave at me? Telling Oprah who you are. So you want to be a rock star? With blue-eyed bunnies in your bed. Don't go high, oh, for the savior, pull it to your head, baby Hollywood stand, gonna find it in yourself out. I don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar in your million E këtë bublemi qëtë ashtër Hollywood që të kjo, ora është të një 8.26 minuta, këtu në studion e kemi dhe jam i lumë të shtë Amir Press dhe veqizoren Andia Gjunga. Mirë mëgjes, mirë sërta. Mirë sërta. Andja është regjizore e një komedi romantike të re Që vihet në skenë sot për e të parë në skenë e teatrët komtarë Premje për Tiranën Po, pa, premje pa. për Tiranën Ju vini nga, nga trupa Aleksandër Mojësiu e Dursit e, Me që datën, në datën 10, 11, 12, 13 Pra nga sonte Djerë të djelën Djerë të djelën në dark Njerëzit mund të shohin në skenë e teatrët komtarë Komedin romantike nga Adrian Shelley është në Amerikën që titullohet mm. dashuri me çdo kusht. Na tregova pak për këtë. Ç'të dërhoqi si esgjodhe, e zgjodhe dhe si shkoi gjithë ky proces? Po nis nga subjekti me dy fjalë. Mm -hmm. Subjekti ka kimi një avokate të, të suksesshme e cila shumë më zënë me punë për një periudhë shumë gjatë kohë e vendosi ta lëri shërbimin dhe të shkojti bëj bashkëshortin një surprizë ta kaloj fundjavën me bashkshortin. Po kërë futet në shpijgje një surpriz tjetër... Aja, në surpriz a është mbi ty e dashërë. <laughs> Nuk është ashtu si shtuket. <laughs> Ti një surpriz tjetër gjithë një mm. letër që bashkëshorti do t'a lërë oh. për një vajzë më të rejë. Do me zbulon rrugës, mm, pas taj faktet. Mm. Ajo vendosë që të luftoj, që mos t'a unë bashkëshorti dhe... Ka disa mënyrë atë që diqë me luftet, do <laughs> së të marri penk, diri sa a i ndrojmon dhjetë <laughs> mm -hmm. Pas a i ndronë, së ndronë, së duham të a themi <laughs> Jo, e uh, letë mos të let a themi, por... Por uh, së të vlerësuar <laughs> lufta që bunë kjo femur, kjo grua, për të mbrojtur familjen, martesën dhe dëshurinë e sajnë Ti du të bëje, të njitën lufta, <laughs> andë dhjetë Nuk e di, i, Ndohem, ka, e, dhjit, në është uh, da Ka një probleme shumë të shkurte këtu Fritë pra për një dashuri uh, Ose një tre këndësh dashuri, je no. Da ajo vendos të në bajt peng Peng ajo, ajo kalon në cagjet uh, Kjo është teknik ish kriminale po jemi, <gjit>, Por është, është e justinikur në dashurin I thot a kjo që ja është lishme, i thot mm. I thot a i Jedhë avokate <gjit>. Kam shumë që ajo e dik të gjithë Sigur, i s'naj Ty të da bëje, do të da bëje I thot Nuk e di, duhet t'jem në rrethana të tilla ashtu si emocionier. Po na dëgjoj, po na dëgjon ai. Si të emocionë ndjer. Po ai pse da e dhan shumë nëse do ta jep te rasti. Ndoshta. Ja do të <laughs> mëqej. Më. Më mm. Si, a, si si shkojnë në Durrës? Si. Në Durrës shkoi shumë mirë, është dhën për festat e Nëntorit mm -hmm. rastisi, në atë fundjavë u prit shumë mirë. Ditën e para në fakt nuk ishte dashjë pocalla sepse ishte dashur ftoht, ishte një shi i madh, por do të thonë edhe mm -hmm. të dielë ndosha nga Johanna ditës premte, salla mm -hmm. u bësh florë dhe lart dhe pozën e Aha, ashtu. Pra, pra, publiku që shkoi e pat premten në Durrës, foli. Politikisht kështu funksionoi. Ata që vinë e shohin pastaj i çaqlojën. Ata tash e themë që bën në Durrës. Ja, se nuk ku dop. Ja, ajo është gjë shumë e mirë që vjen puna tek ta. Jo, thashë themë të mira. Po, po, ja, hape si ana, janë që shfaqja shumë e mirë, pastaj mbush. Ne s'me, domodin ti ke gjysmë sallë, pastaj ke një sallë gjysmë. Ne testuam në Durrës letimin dhe kemi marr një feedback shumë të mirë. Ëh, kjo kështu Super. Na më sinkup. Tani në rolet janë Adelina Muça, është në rolin e gruas. Në rolin e gruas. Pra Adelina do të luajë un avokaten. Avokate. Un kam një nuk e di Adelina përgjithësisht, ndoshta zëri i Adelinë. Adelina si ka një ç ç ç ç ç shemëm. Ki ofo kaq janë shumë ndryshe. Ka plotë, ka të mbështetur tamam zënë një avokate jemi. Se a ka shumë lini rrota. Se rolia e Adelinës se letim është totalisht ndryshe se Derthanaika bër komedi, ka role vajzash të simpatike. Ka më bështypin që një, ka shen të kë... Vanya, Vanya do, do, do, pa, Sasha... Është, po, da, e, ti, po, po, ati kështë një koket të vogële ati. Ervin Doko... Kështë roli bashkë shortit. Uh, kështë pëngu, si tu ashtë i. Kështë pëngu, po, po. Po, po. Kemi Ariola Bashon, këlluan Ariove? Ariola ru, luan rolinet të tretës. Ok, a, Ariola Brash të këndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë qëndë që Po, Æshtë por është uh, roli kyç në veprës mm. Pikër ishtë roli e nkeli që bënd që të qifti të rikëthejt në njëri tjetëri Po më thështë që ti që kam për uh, mm. Agent Shelly um, Agent Shelly në është... faktë është skenariste dhe aktore amerikane Ka bërë shumë filmas si aktore Dhe si skenariste ka bërë dhe disa filmas si regjizore uh, Ky filmi është një film, ëse... Asia... Kjo është një skenar filmi, pa, drama që në kimefë në skenë është një skenar filmi Me Graja, aktor, ja? Kjo në parë parë par disa vite, zë qukur e pas në që është një film e 4-5 personaje mm -hmm. Dhe unë është u arë si këndarë komplet si një skenar të atër Dhe unë do përshtate i shumë mirë Dhe unë kishë ngellu aty në mundje dhe në shtatorë me provozimin e dritorit Uvu në jetë Diretorit Bashkim Hoxha Bashkim Hoxha Që no? tani është në punë Kamë pështimë Po, po, duhet i duke li <laughs> <laughs> të zuar Të anizacionit tjetër Po të qëmë Sa e pështirë është Shikon një film uh, Të përqenë skenari Të shkon në mendje që Oke, okay, kjo është dishkan që mund të bëhet Tua përstad për skenën, për po pastaj procesi. Ne u bazuam te linja domethënë kryesore e filmit, por filmi siç e dini thevet më shumë flet me figurë se sa real dhe gjithë linja po ta merrni mish e apo nuk ishte 10 faqe, 15 faqe që mund të zgonte maksimumi histori çfaqe. Mm -hmm. Ne kemi bër një punë intensive dy mujore. Falenderoj shumë të dy aktorët, Adelinën dhe Ervinin, sepse kemi bër një punë të tre. Kemi unë i shpjegova karakteret të dy aktorëve, i shpjegova Rathanën dhe bazuar secilin në eksperiencat e veta personale. Natë që kemi dëgjuar që dëgjojmë mm. me shoqërinë e mm -hmm. lartë postë, edhe filluam të punonin. Më thonin këtu kanë nevojë për më shumë informacion, duhet të shtojmë tekst, mm -hmm. këtu duhet të shtemi një monolog, këtu leta heqim të faktin se nuk na duhet. Mm -hmm. Natyrisht, ose filmi ka shumë linja që ne kemi bajtur vetëm këtë linjën dashuris, e dashurisë, lufte. E kuptoj. Kemi shkurtuar disa personazhe dhe kemi bajtur pastaj në katër, por pair Vini dhe pair Adelina kemi bërë një punë shumë intensive të tre. Tani kjo është një komedi në në Thelb. Uh... <laughs> Edhe ka këtë situatën, po themi që tenton groteskun ku ku gruaja merr burrin e saj peng që ai mos e lër për një grua tjetër. Ato dhe sindromën e Stokolmit, po, <laughs> i thotë, ku pengu vjen dashur me peng mars. Të gjithë janë, ajo është persona. Funksionon, funksionon. Et po pyet janë këtu. Me në për të bëhet fjalë edhe për probleme të jetës moderne. Domethënë, divorci, ndarjet, thrafthia bashkëshortore. Të këto janë edhe janë qënd jan, tema serioze në një farë mënyrë. Si duket ky gërshëtimi i të dyjave? Domethënë, nuk... është është ësht, tenton nga seriozja, sado si që mund të jetë loja në skenë edhe të tjerë ta kthejnë në humor. Ne kemi zbutur atë komedi me fjalë romantike. Uhm. Mm po le të themi kjo mund mund të jetë një dramë, një dramë komike, nuk e di saktë. Okay, Okej, më pse jo? Mm -hmm. Një dramë komike, domethënë është në në kulmin më domethënë <coughs> në, në dramën më të madhe që kanë dy personazhet, për shembull, është një batutë që drejtet thyen atë situatën në rënd që vjen dhe publiku qesh ose ana sjellta. Në mm -hmm. momentin më komik që kanë dy personazhet, thuhet një fakt që është vërtet dramatik dhe hop fillon më njëherë heshtja te publiku. Ah. Dhe kjo është ajo që un kam dashur, domun e kam ruajtur nga fillimi në fund që Jo shumë dramë dhe jo shumë komedi. Okej, okay, sigurisht unë nuk dua të përcjell të mbaj çdo të jap, të bëj moral, thjesht mbaj qendrimin tim mbi këtë, jo, përcjellim mesazhin. E nuk, domun publiku pasta le ta vendos i vetë. Ne, duhet, duhet të më intereson ndonë drejtën, po të dgjoj tani dhe dua dua ta shohësh një nga ato gjërat që kam kam dëshirë ta shoh. Ëm um Qërë po përën këto ko Edrien Shelly, shkrimtarja? Uh, shkrimtarja nuk jeton më, shkrimtarja në vitin 2007 ose 2008 është uh, gjithur e vrarë në, në vaske në banjës e saj mm. Në felin më mëndua që kështë e vrarë vetën, po më pasu së bëllua që mm. ishte e vrarë nga li nga fansat e saj Nga fansat e saj, mm. se mm. arësio përështë të apëjpyjë dhe në shpikërish kjo mm. Ti, uh, thua, oh, e thua, e ka mërë, dhe ti merë një verbër të saj dhe do të avësh në ske? Pa diskutim përështë. Ja, zërë, me shaka. Po, zonë Lenon, pëllqenjë? <laughs> së të delidhja, së të delidhja. Që jo, si, kjo që fanës ashtë në Shqipëri nuk ka. Nuk ka, nuk ka. E, nuk ka rezultuar dhe mësotë. <laughs> a zardasë, a ishtë fortë. Por që unë të rëjshumë sukces, Andrei. ne dovin të shikojmë si uh, staff të në klubin e mëqesit. Uh, uh, ne jemi duhetan dhe biljeta me Shira Fjallia për, uh, për të gjuzet, do të javim biljeta sot, nesër, Në sot dhe nesër. Po do po të japim po. për do të japim biletat sot dhe nesër, por edhe për të shtunën dhe për të dielën, mm, në mënyrë që kush është personazhi Enkil Gurakuqit, le ta gjejnë. <hý Lights> po, po ku ta gjejnë? Megjithëse po <hým> dhe mun të futen atje mund të futo, ai kupton. Me, me pak kërkim. Po duhet të gjejnë pastaj se si titullohet në origjinale, mm. etj, etj, etj, etj. Kështu që është situacioni diçka që po, shfaqet një orë e 15 minuta, nuk është Shumë e gjado, më thënë, që kësu dhe ndonjë një mm -hmm. përftotit që është vrdalë, mm -hmm. në si përbalusë. Po, qëra pëleshi? Me afton kaputëse. Dashurime që do kushtë, një dashur në datën 10, sot pra, nesër, pas nesër, dhe të djelen në Teatrin Komtar, shua që fillon në orën 19, regjia është nga Andja Gjunga me aktoret Adelina Mucha, Ariola Basho dhe aktorët Ervin Doko dhe Enkel Gurakuçi në Rolin misterios. Mm -hmm. Se pa kanë bërë një skenë të mrekullueshme, mos harrojmë ta them. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Mirë, shumë sukses. Falem Suksesa. Faleminderit. Gali Alexander Zhuvani nga Alexander Moisiu në Durrës tek Teatri Kombëtar këtu në Tiranë për këto 4 data. Është edhe një herë dashuri me çdo kusht. Faleminderit. Faleminderit ju. Kthejmë pastaj kur në mëngjesi tani pa pa muzikën Sigma dhe Rita Ora. Ora është tani 8:36 minuta. 'Cause it's like I'm fainting, didn't know where I can go And stand there still with nothing in my world Let it me go so I can find myself again I need that to right so feel that This life I always knew but never had I'm tired of fighting things that I can't change let it me go so I can finally find my peace i need that these radio personalities the best music the funniest shows this is club fm mirëmëngjesi mirësevini në club fm tani ne klub të vështirë atëherëvolta të lutem emrat e fituesve për këngën e ditës kam armelën 1 4 6 i merr numrin fiton një lule nga bota e luleve bravo wow armela okay E sardin nuk kam një fitues. Mkan thënë Suela Konjari, Mirush Kabash, Tinka Kurti, Elvira Diamanti, Cecilia Plasari, Emma Andrea, Rosana Radi, Margarita Xepa, Të gjithë Evalikaj, Osauloda. Teva Liga. Teva Liga jena fruar. Dani, kujt për mendimin tim? Është më shumë më e ënjër se si këngëtare se si artiste. Më shumë e njohur si këngëtare sesa si, si artist. Po, oh, wow. më, më e artistja është këngëtare, kjo fjalë e aktore. Falë, aktore, aktore do të thotë se është duke okay. folur për teatrën. Është, është qartë. Atëh, është, po një, domethënë ka luajtur në teatr. Nuk jam i sigurt për teatrën, në film po. Unë në bajmë film disa po. filma për iksaj. Dhe s'është, aktore. s'është Cecilie Plasari. Mm -mm. Jo, jo, jo. Jo, po, e di s'kam. Po shumë mirë. Një këngëtare shumë oh, mirë që ka luajtur film Hmm. Një kemi të muar bolë, leta të gjojmë dhe njërë zërin. E gjeni, kujti përket, keni një orë nga mishtan të këprimi muarqës, mëseja dilni, për zbuluar se i kujt është ky zë. Kujtes? Teatri është një pasionimi, absolutisht. Sepse e zjova me shumë drashuri dhe me shumë ju përkushtova, por për fatër kejtë që i korat më drëshuan, oh, shumë shtetë. Oh, nërëse, unë e ti e gjeda. <laughs> të zësh beqë është është bashkëkohëse Raymonda Bulgën paga shumë pa një moshë dhe mund lëvizin mund lëvizin shumë pak në moshë me njëra tjetrën po gjithsesi okay unë e di se kush është unë e di se kush është okay edhe unë e kam parë kush është mundi ne kemi përmendur jo jo shumë larg këtu jam ne kaluar kam përsëri në on që kemi përmend këtu në fenomenin gjithsesi po, po po po po po madje vura unë një moment këngë edhe mundet shemos më boni të të shohë prapë tash ti e di se kush është jo Tek çeshurini? Jo. Jo jo jo, 7, 7, 2 sekond. Unë e mbotoj. Ja. S'e <laughs> ja, ja. uh, ja, nuk e pitoja si nuk. Okej, hu gëmun e parë. Jo jo. Ë, jo, nuk them asgjë, më pas -pak. i, i ndihmoj shumë pasa, i ndihmoj shumë. Lërëfar, <laughs> lërëfar. Do të them që firma ka qenë falsifikuar të fleta e gjobës oh, që është vënë Partisë Demokratike. Tahot uh, ky zotria. Uh -huh. Ose ky ka ndryshuar ka ndryshuar mendje? Po do të nisë dim. Enkeleda fiton 2 bileta për në Kineman 5 dhe 7D tek Tirana Ring Center. Bravo. Ter ter tet rarararararar ah Olta, Olta. Dua të më printosh një copëzë letre? Gati. Po gati gjithmonë ti. Direkt. Bravo të qoftë. Mirë, ëm deri atëherë, sa Olta të printoj mua këtë gjën. Mhm. <muk> Dgjoni pak çfarë uh, melodië ka mendosur këtu? Aja Aha Aja Gjallri, tëri, gjallri Gjallri, tëri, gjallri Aja, më duke t'i shuar dhe një kërën Pobre Ti ke parë di kërë Andere, keni tre minuta kërët të gjeni se kërë kam parë unë Nëse jeni të sakt, mund të bërni një pyetit tjetër, do t'i gjoni kërë Tingu Bam Jebjeri është mashko? E sakt, tjeri është mashko? është politikan? Bravo Jeri. Mhm. <gjë> <gjë> Ës 9.50? Ej, jo, ka konflikt se ai. Jo. Nuk është 9.50, shpëton rradha. A vi? Pa kujdes, përsëri ça ka thënë Jeri? Ës mm -hmm. mashkull politikan. Pa, është i të dhjathës. Uh -uh. Bravo. Bravo. Ëm nuk e dëgjova si Tahir është 9.50, ishte pyetja jote. Pa, por ëm, um, okay. Ishte 9 pa, është 50. Çfarë ishte pyetja? Kjo ishte pyetja, por rëndëse ishte saktë përgjigja. Po, edhe përgjigja ishte jo, është mbi 50. Tam. Asnjë opozitë, tam. Po, oke, ishte uh, dy herësh, po pra, shitja. Pyetja këtë, oke. Ë, ka qenë ministër. Ésakt. Ka qenë ministër i rendit. Jo. Ja. Olta. Ka qenë ministër. Fatiot Olta. <laughs> <laughs> Një ministër jan ish ministër tani më në opozit mbi mm -hmm. 50 vjeç jepi mbi 50 vjet po vazhdon të jetë deputet besoj po po saktë ë grindet grindet shumë bën sherrë shquohet që bën sherrë edhe sherrë bën po kur ajo puna bën ai është ka flok pak si gjata, këshu. Jo, jo, jo, të gjata kështu ja nuk e ka flok Plok pak si të gjata Lori ë uh, mban syza jo Lori m'vjen keq Ku e ke par, Blendi? <laughs> Ku e kam par? <laughs> pa E kam par këtu të kërëgneri Ah, është i gjatë? Exact Thinyosh Eee... Ja... ja. O, i, në do të shë ta mam thinyosh Ndë shë ta i luen, ndë shë ta koha e ruan Uh, ja. Nëse mbahen kokën në frigorifer, e, nuk nuk thinjet. Nuk e di. Atë nuk nuk nuk sqjohet për thinja. Mhm. Mm Që hmm. ka qenë ministri i drejtësisë. Jo, mvien keq aty. I ekonomisë. Jo, mvien keq edhe aty. I financave. Jo, mkeq. <laughs> mos, mos. E më zorë për radhën. Mm. Del para radhës. <laughs> Ma kërkonte ministër i gjatë mbi 50 i PD-së se ishte në mm -hmm. tani është në opozitë tam. Hmm. Mhm. Kam asnjë nuk ishte syza më duket. Jo ja, nuk ishte syza. Jo, jeri. Është 960 vjeç? Do thosh se po. Po. Midis 50 e 60. 60. Po, ministër, 15... jo i thinjur. Ëh. Hmm. Kam asnjë ide. Nuk e kam asnjë ide. <laughs> Adi, ka qenë shkrimtar ose është shkrimtar? Jo, jo, nuk e di, sha. Shkrimtar. Kur qe po më thua? Jo, shkrimtar. Besni Mustafa. Jo, jo, jo, s'ka lidhje. Jo, gjatë. Ky është vazdon në deputet. Mos i fillon emrin me G. I fillon emrin me G. Bravo, Volta. U, mbiem. Ah, te vjen vonë një heroje ishte Radha. R, R. Tashi, tashi do ta marr. G, R mbiemrin. Jo. Gabin, Gabin Volta. Ës <gjotë> sakt, gëma dytësha. Ga. Jo, ja, jo, ja, jo. Kusha shik g, ga, g ga, dhe, g -ga, g ga, emri, emri, gda. Jo, po mbiemri, kjo po mendon me Luri. Gazmendo Keta. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Ja. Jo, ja. vien Kesh, vien Kesh. Po dyuam... Gazmendo Keta, nuk është 60 vjeçën por. Po mbi 50 tash mes. As 50 nuk duket se ska vajtë. Po shëriesh. Tan ka një mbiemër të të fillon emri me G, ministri, fillon emri me G, jo. Mbiemri me D apo jo? Jo, jo, wow. Fillon emri me S. Mësë, jo, jo, këpë, këpë Gëpë, mërëse e kamë dhe Ndja, fërgajaj që mërëse e kamë parat, ja Te e më përtyo, ta Falem dirët, falem dirët Adër është gëpë mërë gëpë Gënës bëllë mërë shokë, gënës bëllë Super Oke okay. Oke okay. Gëdhjim ishtë dashur në krymën e mqesit të një për lidin e shkurëtër Mhm mm Ta bëjmë shpejt, që shpejt, nëndi, të mbarëjmë shpejt të ora vërshkonë në ndi dhe është kur të zhdo më gjesë me juve, tu në klubin e mqesit, në Klab FM në një 100.4. Mm -hmm. Dilivia shkurtoiste një këngë nga Petty Smith e kënduar nga Nelly Merchant. The Merchant of Venice është vepra e Shakespeare-it që në shqip njihet si Treqtari i Venedikut. Al Pacino ka luajtur një version kinematografik të kësaj pjese, si dhe rolin e Toni Montana's tek Njeriu me shenj. Njeriu me shenj është veprë e regjisorit Brian De Palma. Palma shfaqem tropikale që ritën në segmentin Tiran Qafa Kasharit. Djolla e Palmave u përfolsi një tender, por kjo mund të thotë tash e them. Love Me Tender është një këngë nga Elvis Presley shumë e dashur për të korruptuarit në administrata publike. Publike qet çdo gjë që, që s'është private. Private është një shenjë që vihet në dyert lokalesh ku nuk duhet të hysh. Dyert ku mund të hysh zakonisht mbajnë shenjën toalet. Elvis Presley diti ulur në një tualet. Kush vdes në këmbë është një film me aktorë të rrallë të Arbana. Ana Sans Christofori, Alexander Prosi, Guliyam Radoja, Llazi Serbo etj. Indijë i serbom me kapele cowboy-sash dhe vishje me një sqim të veçantë. Sqimi është një fjalë që përmendin shpesh ata që nuk kanë fat në dashuri. Dashuria është fjala që vajzat e klubit të mëjesit kishin zgjedhur për Shah Radio. Të zgjedhësh, sipas Schen Starves, diçka me vërtetë të vështirë. Schen Starit në anglisht i thon Scientist dhe kjo është kënga me, e sotme në lidhjen e shkurtër e kënduar nga Coldplay. sally and i don't know how lovely you are oh let's go back to the star Can't try and portray but never find just fallen so low left you left me so damn lonely try stepping back to when we rhymed maybe recreate the times you were shy but happy and we were fine.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 Oh the things that we won't Oh such oh, impressive point of no return Why go we come free ourselves of all with love and I love the secret language that was speaking Say to me let's him grace the point of no return Let's him grace the point of no return Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the 19.10, mirë se keni ardhën klubin e mëgjesit, mi qda shurë përshëndesim, është koa dhe një të fjasim pak për për përdin që kemi vendosur të këfashe, janë facebook, facebook.com, fraksion klubin e mëgjesit, facebook.com, fraksion klubin e mëgjesit, dhe përdin e shkjo. Akeni ndjerë në njerë zili për punën, apo profesionin e dikuit, ndoshta sepse paguet mirë, apo sepse ka oraret shkërqyra, duke të si pun qefi, kujt pra, ja lakmoni punën. Mm -hmm. Jo në sensin negativ të zilepses, por na diçka që ju pëlqen, ju duket ju duket shumë shumë tërheqëse. Nuk kujtoj një, një shprehje blindi, mm -hmm. më duket se e ka thën Konfuci, nuk nuk jam shumë i sigurt, megjithatë shpreha ka të bëjë me profesionin, zit profesionin që do dhe gjithjetën do të jesh i lumtur. Po. E vjen, <laughs> vetëm që e kemi thën mm -hmm. Konfuci ai gja i, i, I, i jana do dilema. Po. Mm. Atëherë Nikola ka shkruar thotë uh, mirëngjes shumë edhe goca jeni ylla bote. Faleminderit. Faleminderit. Nikola Lacmoja has një punë që nuk do ta bëjë asot. Sado që do të pëlqenë, njeriu i di deri diku aftësitë e veta dhe se ku është i prirur, halli i ka detyruar shqiptarët që të bëjnë çdo lloj pune. Mua do të më pëlqenë punoja me kot pjeshme me fëmijët, pjesën tjetër me njerëzit në nevojë. Kjo të jep kënaqësi e të mbush me dashuri dhe dhimshuri. Të bësh Më të mirën, ndërroj për një tarë, që në një tarë me të shkruaj për qefin tim, deri tani kam betur vetëm një tentativ nga angazhimet, juroj shëndet e të mira. Gjithashtu, mm -hmm. kemi artilin që thot Cristiano Ronaldo's pas i paguhet për të mbajtur trupin në form. Aha. Paguhet është pak të thuar, Këmështu. paguhet Cristiano pa, pa. Ronaldo. I në ka shkruetur <laughs> never. Thota jo, nuk ka pasur zili asë njëherë për punën e dikuit Këto objektivja kam së tërvidur vetës dhe ndihem shumë mirë Për kundrazi, më vjen mirë kur shikoj njërës të ditur Që japin me të vërtet komunitetit Fundja, një arritje e fryqme vjen nga persona që thell janë të mirë po. hmm. Florenzi ka shkojtur padashje për e zilis së punës të dikuit Nuk mundi shmangemi, thota i Por profesioni që unë ushtrojmë më pëlqene Mjë për kënajsi dhe sigurisht ndihem mirë l Kemi pasaj uh, Samiun i cili është i ziliepsur për punën e deputetit. Rohet mm. ah, bëhet deputet. Herë herë. Do ta bëhemi <laughs> milioner në Ballmond. Kanë <laughs> <A. laughs> Adelinën kur ishte e vogël. Do ta bëhemi milioner. Po, me Amanda. Po në Ballmond e bëmë, e bëmë. Adrina Ismaili kur uh, kur ishte e vogël kishte një album që luhej shumë në Radio Tirana dikur. Mhm. Dhe njëra prit këngve të tyre ishte... Do të bëhem milioner? Do të bëhem i milioner, po. Pa, u bëhem. Ja. Se ma e mëmdo e të bërë. Për i ka bëtë, Alegi ka bërë. Ja, të që. Ndurko e lëta për zërin, që farë në të të të të? E kanë gjithërë apë po ja? Zërin, zërin, zërin, mëna fondë të kanë gjithërë. A, mos e a, a futbërë. A... Kjo është kënë nga? Ja. Adelina është a, i mbajësë që... Sai talentuar gajshinçe vogël, patësh dohet të, ma mi kurseri mën, mishkane han hotel, ma la kusen kohën fare në çelis, shkoni me të gajshmen, selani vëti, ma kursen bagla mend ai ti ha dioret, gaji e shkripin ti kusai hambarës, do të bëni milioner, do të bëhni milioner eksto ja keni cilin punën dikujt ja keni cilin për punën e dikujt është ja dyra këngëtarve për shemb tra la la gjithë ditën këngëtar po është vërtet shkojnë këndojnë dy orë, tre orë edhe pastaj kalojnë tre katë orë për të numëruar para edhe më pak her pas here po edhe një minuta mund ti është neidash punë punë qefja jo kur derisa paguajn për derisa ka treg bravo çoj normal nuk mund të jesh nuk mund të jesh kritik për Pa rëzit si e kushtit merr në mënyrë të ndeshme. Un jam këtu. Në çfarë? Pra vaj qaft fund jam. Super, super. Ëm, um, mirë atë. Na kanë gjetur zërin e përgjumurish dashur. Më në fund, më në fund. Më në fund kanë thënë që është Nertila Koka. Wow. <laughs> <laughs> ja, është klevisi koka. që e ka gjetur 226 i baro numri fiton orën nga primi Muachi. Ja ku e keni Nertila Koka miq dashur me zërin e saj tani teatri është ë, një pasionimi, absolutisht, sepse e zjo dhe me shumë dashuri dhe me shumë ju përkushtova, mm -hmm. por për fatë të kej që kora të ndryshuan shumë shpetë për mua, unë bërë... Hmm. Shtu pra, ishte nërti la koka, mishtë dashurë, wow. nërti la koka. Au, au, i, au. Kjo është një intervjës, ka dhe në... Komë më parë, kam bërështit e? Jo shumë komë më jo parë, janë dy vjetë më parë, kam bërështit e mm -hmm. në diska Bërë një ardhje këtu Ishte të të këgjeniu mduke, hmm. të ka qenë të të këgjeniu Në jury të të këgjeniu në klanë mm -hmm. Po, po gjithë të si Ok, ne këtë jemi mba spank Kërëbën e mqesit, tani një ndërpëreri shumë shkurë të publisitare Ju përshëndesim që të gjithë dhe jurojmë një ditë fantastike Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Mirë dashur duajnë që ti uroj mirë se ardhjen këtu edhe Ingridit, mirë se ka ardhur, Ingridjaj, nga Mjësë. sine pleksi um, Duajnë që të të prezentoj me, me, me këtë melodinë Në vënd të, të bazave tonat zakonshme Shë pak dramatik e kjo Kjo më kështë E dëgjaj A lënë dhe sta dramatike foton. Kjo është nga Star Wars, ehm um, dhe dhe e di që Star Wars është duke ardhur në a. Cineplex. Na tregu pak, pse është kaq e rëndësishme kjo? Në të gjithë botën nami po bëhet Shikoj po, shikoj un shoh ndonjëherë në, në një program televizion në amerikan në një ndeshje të dielave, dhe dhe është mbushur me bulicitet, me gjëra që lidhen me me artin e Star Wars, një event kulturor paraqua, jo vetëm uh, kinematografik. Absolutisht. Tregon në fakt. Oh, uh, uh, un në fakt uh, përveç Star Wars-it do ju tregoj edhe disa evente të tjera. Mm -hmm. Po ti them të Star Wars-i që është i fundit, mm -hmm. po ai kremtela uh, krem. Ëh krem. mm -hmm. uh, Star Wars-i ëh uh, Ka një suspense të madhe kësa radhe se pse vjen pas vjetë vjetës është uh, një Star Wars um, nëmër 7 që vazhdonë episodet e vjetra mm -hmm. uh, Konkretisht Star Wars Return of the Jedi është vazhdimi mm -hmm. i atij, nuk diet fare se si do jetë. Ëh, uh, ato mbajtur sekret. Komplet. Domethënë është gjithçka e ruajtur në një ëh uh, në një linj vetëm që thuhet vazhdimi i Return of the Jedi mm -hmm. the mm -hmm. dhe kaç. Dhe uh, përpiqen gjatht kohëmos bën asnjë spoil, uh, trailerat janë shumë të kufizuar sepse fansat e Star Wars-it për ta lidhur edhe me atë që po po tregohej për Amerikën, janë aq të çmendur, janë fanatik, un jam një pritës. Mm -hmm. Jo aq fanatik ndoshta, <laughs> po Uhm, mm mjaft, le themi. Uh, jan, të themi. ë Jan aq të mëndur, aq të fiksuar saqë edhe te ato trailerat rinë edhe gjejn kletçka se si mund të lidhin historinë me gjithë gjërat. Fillojnë edhe edhe bëjnë shumë. Supozime, po fakto, një fenomen kulturor është një film që në çdo episod të tij, personazhet e tij, frazat e tij janë uh, realisht uh, fenomene pop mm -hmm. praktikisht përdoren në filma të tjerë, përdoren si referenca, përdoren në për uh, spotë gjithandaj, pra janë aq ikonik sa uh, tashmë uh, të gjithë që mendojnë më për Star Wars as nuk e dinas pse pjesë atyre nuk e shpjegojnë dobë. Ai jemi of. Darth Vader në anë atë Obi-Wan mm -hmm. Kenobi, R2D2, të r2 r2 <laughs> gjitha, gjitha personazhet e Luke, gjitha, mm. e edhe të gjithë të tjerët që janë vërtet janë bërë uh, shumë të famshëm nga nga nga kjo sajt. Po një gjë që, që di për Star Wars në këtë radhë është që rikthehet për të qenë pjesë e filmit një Uh, Ford, aktor i jashtëzakonshëm siç është Harrison Ford. Po, Harrison Ford. Po sepse pikërisht bën sens sepse është vazhdimi i katërt mm. ku Han Solo vazhdon t'jetë atje. Ëh mm. uh, megjithatë uh, Star Wars është një fenomen e rëndësishëm. Tash rikthehet pas 10 vjetësh, kësaj radhe un presh që të jetë i mrekullueshëm nëse në vitet 70 Star Wars ka qenë mrekullueshëm për sa i përket efekteve speciale. Lucas. Më, mm -hmm. George Lucas, George mm -hmm. Lucas, Lucasfilm prodhimi, ëh uh, sigurisht që do jetë në në këtë vitin ton kaq i mrekullueshëm mm -hmm. edhe vjen te 3D për më tepër dhe jam e bindur që efekte speciale kësaj radhe do jenë. Do të kalojmë se me teknologjinë që zhvilluar. Po. Shumë për shembull, ty të padhem në studio para para 007 në oh. fundit, para 07 të oh. fundit që mua më pëlqeu uh, ë <tëm> vësenorisht ose kisha parë edhe rrisht, par dhe tjetrin para Skyfall-in i bukur. Ah, okay. Këtu më pëlqeu më shumë doan, unë jam shumë veta me këtë mendim, por mua më pëlqen, mua sa? mua më pëlqen që të dy bashqë qendrojnë shumë mirë me mm njëri-tjetrin. -hmm. Kështu mm -hmm. që, kështu uh, që filma të ta se tani janë bërë me episode mbas episodeve mbas episodeve ëh edhe krijohet kjo gjë anë tjetër për shkakun që që një Star Wars në vitet 70 ai që ka si fmi, e ka parë si fëmijë tani çon fëmijët e vet për ta parë. Donë krijohet kjo lidhje e brezave. Po kanë përshtypën që Star Wars ka një range fansash aq të madh, domethënë një një gam fansash aq të madh sepse çdo uh, vit ka pasur, çdo 10 mm -hmm. vjet, vjet si thua, ka pasur një Star Wars dhe bëhet pak ka shumë uh, një kulturë çdo brezi. Për shembull, unë uh, nuk kam pasur fatin që të shoh uh, në kinema Star Wars-in e vjetër, por kur kanë dalë rintun i kam parë të gjithë. Pa. Dhe që atë rubra fansat e kanë pashtë vjetrit dhe do të shohim më pak. Uh, pra, është është një fenomen i madh. Uh, Jasht vërtet është kjo, ky ky lloj gjendjeje që të gjithë po presin 13, këto merchandising, këto mm -hmm. durata xherat që shiten janë duke duke bërë namë, duke shpërthyer uh, dhe është krijuar një gjendje që po presin datën 18. Në Kishëtë... Amerikë oh. jemi në 18, mm -hmm. kurse ne si gjithmon kemi pre mm -hmm. një pre-premier 16 në Dark. Në 16 Dark. Ishinë mund të vënë foto në <laughs> Facebook për shemb t'ua të bëjmë gizelibrazyra të tuna për friends në Facebook. Teksunat që kemi në New York edhe në Boston për shemb do të bëjmë tag për Star Wars. Vajmë më shumë që kur ishte një një foto që ne bëm bashk, ë teksin e plexi kur kishim ardhur për premierën ose para premierën e e James Bondit, ë dikush që ishte vënë një koment në asaj ja, xudo bëjmë neve kur të vis Star Wars. Oh jo. Do të thonë ai ishte ora më e madhe e njerëzve që prisnin për për të hyrë në kinema, domethënë një, një masivitet i jashtëzakonshëm. Po, po, po, po. Atë, e kështu që është brava edhe për punën tuaj aty si në Cineplex. Po, faleminderit. Që i bën për. këto i, i kthen në ngjarje. Po, uh, Muam pëlqen realist ajo që ne përpisha mi të bëjmë domethënë edhe gjithë logjika edhe filozofia e kompanisë është që uh, i thuret uh, gjithçka është rreth filmave, domethënë nuk është puna vetëm te biznesi, biznesi sigurisht kjo është një sigurisht një industri shumë fitimprurëse dhe shumë avantgarde, por të gjithë ne që punojmë aty duam filma të vërtetë dhe kjo është gjë shumë e bukur. Supër, ne po flasim sot për shembull për për punë që mund të keni zili, domethënë kujt ia keni punën zili. Dikush i punon me me filma. Duhet duhet të in punë të paktën në distancë duhet të in punë shumë të rejsa. Por përveç Star Wars, Data 18, 18 në fakt 16. 16 dhe 17 na e fillojm, domethënë 18, 18 është premiera botërore për në Amerikë dhe të gjithë posterat po ti shikoni dalin me 18. Shqipëria dy ditë para votës. I injorojini ato. Atëherë ne ve jemi me pre-premierën, po pre-premiera ka një gjë të veçantë. Është në orën 12 natës. Për her të parë mm. uh, bëmë një event të tillë, nuk e kemi bër kur, mm -hmm. po për Warsin, Shua të argëtuarsin. Shumë amerikanë kanë këtë. Shumë amerikanë kanë këtë. Në orën 12 natës uh, ne do të organizojmë një si tip uh, Një festival, Ani, të të një party, shka, në festivalin, një stil party. Në 11 me me qëllim që gjithë fansa të mblidhen dhe më pas të shikojë. Në në orën, domethënë mm. në orën 11 të darkës së datës 16. 16. 16. Okej, shumë mirë. Është uh, dashmosaj mos u bëjë shumë. Dhe pasaj 00 është është premiera dhe pasaj 17 ka të gjitha sallat e lira për tu parë. Ky eventi është deri diku i kufizuar, është vetëm një sallë, është salla e madhe. Dhe salla e madhe ishte fantastike. Unë kisha ardhur shumë shpesh në Cineplex, por nuk është qëlluar asë njerë, filmi që unë zhidhe për të parë, nuk është qëlluar asë në salën e male. Salën e male ishte një tjetërë. Fantastika, e për në të kërënë. Ishte një tjetërë. Sa metra e gjerë është ajo? O, me metra nuk e di, po di të thejmë që ka 320 vëndë e kështërë digan, po se të kam, por edhe filmi ishte ishte donë eksperjenca bëta akoma më e madhe, se si si e bën brenda filmit që meriton që të ketë një lloj që ta shikosh me atë lloj teknologjie, sepse ajo ka një teknologji shumë të avancuar ajo vetëm si sallë, edhe të tjerat kanë një. Dia dhe dridhja, kisheve, kisheve. Është sistemi audio që është ndër më të mirat, është akoma është shumë shumë i lartë. Tanë un nuk di me version. Ja, s'ka gjë. Na tregova për për çfarë ngjet tjetër në Cineplex se di që të shtunën. Un sot Filoj maratonën e javës Në zetë në, mm -hmm. në Cineplex Sot kemi uh, një premier Ne kemi promovuar për nga pak është Little Prince uh, Prince i vogël është, uh, mm -hmm. është klasik Gjirinjohi. është majnë e libri, mm -hmm. është shumë i dashur uh, Vjen me një film, unë nuk e kam pari Sepse delë sot, po jam shumë kurioze Nga ploti kuptojmë që uh, Do këtë një twist, po Jo, është një vajzë e vogël, dhe që një gjysh që, po, që i jeton aty pranë, që i tregon historinë e prinsipi. Por e joma e kësa e vajzës vogël, është flet pak për kohën tonë, që mamaja i planifikon të, të gjithjetën, edhe i thot ti do bështë të do bështëve për kaqë vite më hmm. radhë dhe uh, ajo pastaj shkëputet për të gjetur uh, historinë e princit vogul. Mm -hmm. Për më shumë duhet ta shikojmë të, të gjithë bashkë. <laughs> është klasik, klasiki i përbothshëm. Është klasik, uh, ë, klasik uh, është i mrekullueshëm, edhe libri edhe Po, ata kanë përdorur me çfarë? Ata ilustrimet janë ilustrime origjinale të. Edhe na kemi përdorur, uh, mm -hmm. sepse ilustrimet në vetvete janë ikonike. Madje ka sete fotografike që tentojnë mm -hmm. uh, të të rikrijojnë atë lloj klime, janë janë elemente mm -hmm. që i njohin të gjithë. Është pakar shumë si puna e Star Wars, se Amerika i bën shpesh këto gjëra që ngra në një tjetër nivel të gjitha këto fenomene. Mm -hmm. Ndrohet do të jetë kër... sot në çfarë ore? Ës sot e, fillon nga ora tani duhet të shikoj oraret tjera se. Po sinema Matrica.yon.com, sinematek.al, sinematek.al. Po edhe në aplikim gjithashtu duhem mm -hmm. duhet të shikoni oraret janë sa. Dii me siguri që është një në dark, është uh, diku rreth 7:30 ose 8. Ëh pastaj nevet po prap lidhur me Little Prince, duke qenë se është film vërtet i rëndësishëm edhe për ne nga pikpamja. Uh, e asaj distribucionit. Uh, ditën e diel ne do bëjmë ditën e familjes, që është data 13. Ëh, mm -hmm. uh, ku përsëri për do do bëjmë diçka lidhur me Little Prince, do bëjmë promocionen e uh, ditën e familjes e përdorim si një argument për uh, për tu mbledhur më tepër mm -hmm. familjet me fëmijët, uh, për të kaluar pak më tepër kohë se sa vetëm koha që hynë dhe dalin nga kinemaja a uh, aty ne organizojm promocione, dhurata, lojra, uh, elemente të ndryshme. Është mm -hmm. edhe mundësia, kjo është çdo herë, po sidomos në ditën e familjes, unë do të përpiqem që ta shtyjmë më tepër. Uh, neve kemi kartën e klubit familis, të familjes, ju po t'rregojë edhe mm -hmm. pak më për para Blendi. Kemë këtë karton e cila i mundson fëmijëve që të marrin një discount pa. dhe uh, është është një uh, mundësi shumë e mirë për gjitha familjet për të kursyer uh, diçka dhe për ta frekuentuar kineman më shpejt. Pse jao. Blendi po dër karton kartën e familjes, se di ç'është. Karta e klubit familjar, që është nga 3 uh, deri në 14 vjeç. Kjo është karta mm. e klubit familjar. Do. Të cilën nëse vinin në ditën e familjes do keni mundësi ta merrni menjëherë. Nga brava lezioni yaba daba du. Tam, da. <coughs> everything. <Emri. laughs> Kuici. Uh, Kush e thot yaba daba du? Um, mm. Ka një që më pëlqen ajo, se un March ulën dhe dhe vim për të park kur janë filmat për oh, uh, për fëmijë. I kam parë Çdo çështje që dhe, ne jemi fansa të uh, Pixarit, por jo vetëm. Pixar uh, i fundit ishte Dinozauri i mirë, mir, The Good Dinosaur, që ne e pam atje. Ishte bërë përshtypje, uh, kur vajte në Pam, ne pam në një orar mbazite. Ëm. Uh, Isha që kishte familje italiane. Kishte familje shqiptare. Ëm uh, kishte familje Isin saçi si si uh -huh. oh. se a dim gjuam duke se ishin hungarezë, duke dim. Kishte amerikan. Donë të thon bëi edhe një çetë, sa se këta janë filma për fëmijë dhe dhe pëlqejhen në të gjithë botën. Amerikan, oh. hungarez, italian, oh, oh, oh. shqiptar gjithë në sall me me fëmijët e tyre. Edi dëgjojë dialogje, donë të thon kthej kthej ish italisht ata. Sa këta sa janë ta si kuptojmë ta. Që hasim mirë edhe ne prandaj punojmë shumë në drejtimin e fëmijëve sepse kemi gjithmonë shumë filma për fëmijë, kemi të paktën 5, 4, 3 çdo mm -hmm. herë, nuk e lëmë më mm -hmm. poshtë me me qëllim që të ketë gjithmonë alternativë. Oh është një drejtim shumë i bukë Big Hero 6 e kemi parë ati e Inside Out e kemi parë ati e të ju është një drejtim shumë i bukë Hotel Transylvania, sigurisht. Hotel Sjurri. Transylvania, ti s'ke mpar akoma, a? Po. Te para the Minions apo matje etj etj etj. Na pëlqen, na pëlqen aty te këyve. Na pëlqen pasi është është përvojë uh, e vërtet kinemaje. Evë, ne hajmë përpijem. Që ai hëngrit gjithë, <gjell> a disi hëngrit gjithë të smlasnjë. Erë në fund. Nuk qefiset ti aty. Si a doli dhe në një moment se ne ishim ulur ishim tek karriqet larg, që kanë ata tavolinën në mes aty edhe u reagatuam. U reagatuam shumë mirë dhe ai Najse shikonte filmin e zjasë dorën e zhyti e zhyti gishti në në djaftë dhe utram. <laughs> pra nuk e di të ç'a ishte ajo. Oh. Ju dësh ju dëshëshin po, edhe u shihim filmin. Kështu që pashë kishit një reklamë publikiteti vogël për kokoshë, gjithmonë freska. Po, mm. është shumë është e trilluar si si ato trejlorë ato kinemas. Po pra, featuring kokoshë. Super. Atyre, ëm um, në dhe nuk meruan <laughs> eventet. Keni uh, bëjmë dy djetë Bëjmë dy djetë Bëjmë dy djetë që sinepleksi është, është prezent në Shqipëri Përvoj Austriake Që është nga vidi 1967 Që është nga vidi 1967 Që është sigurishtë Staffi Shqiptar e, Kompania pa. Shqiptare Përfitonë nga nga no, kjo përvojë, domethënë sistemi të bërit gjërave, gjërat vijnë të gatshme, pastaj ju i merrni, mësoni dhe, dhe i aplikoni sipas mm -hmm. uh, tregut atë, sipas uh, insight-it që ne kemi. Si si si do ta ngjykojëti në 2 vjet si A, në fleksin në Shqipëri? Në 2 vjet ë uh, mendoj që kemi bërë një ndryshim. Mm -hmm. Unë nuk gjykoj dot sepse nuk kam shumë shumë shumë kohë uh, në këtë kompani, por e parë nga jashtë si klientë më parë dhe tani nga mm -hmm. brenda mendoj që ka një ndryshim dhe unë kam shumë qejf uh, këto momentet kur një kompani sjell një rrisë dhe ndryshon Grand standard. Eksakt, mm -hmm. ndryshon mëndësinë kompletet bërit kinema. Ato që ne po përpiqemi të bëjmë edhe me komunikimet edhe me ato që do ju tregoj pak më mm -hmm. pas. Uh, është gjithmonë ideja që të ciellim një klim të rriten fëmijët me me idenë kinemas. Mbam kam munguar për shkak të mm -hmm. ka pasur vite që më kam e, munguar kjo gjë. Ka, ka, ka pasur një periudhë, po, vite 90. Edhem përpara filmat ishin Aha, shu. dhe më antajë, just fine, just fine. Dhe është shumë bukur ideja për për për familjet e reja ti marrin fëmijët, ti çojnë në kinema të të shpenzojnë një kohë ndryshe. Plus që për mua kinemaja personalisht unë e vlersoj jashtë mase shumë. Dhe për mua është mënyra më e mirë për të kaluar kohën, sidomos në Shqipëri. Do të thënë edhe edhe para preferosh më mirë, patjetër. Preferosh largosh nga realiteti. Po se do të djesh lajmet. Ekakt. Ja. Yeah. Po, edhe jo më të... <laughs> po, kjo pjesa e përvojës e largimin në realiteti, kjo jo më kotë... Uh ka ka mundësuar se thuaç edhe disa bume të kinemas në periudha të ndryshme historike. Ëh mm -hmm. uh, pikërisht për depresionin e madh për shembull, njerëzit shkonin kinema sepse do të largoheshin nga realiteti. Po. Prandaj uh, shpeshherë kinemaja e bën këtë dhe është një mënyrë shumë e mirë, prandaj them gjithmonë që është mënyra më e mirë për të kaluar kohën. Edhe me për që përmendet për depresionin e madh, me që jemi në radio, si fakt historik, radio johu një bumt jashtëzakonshëm gjatë depresionit të madh, sepse ishte falas. Edhe edhe ishte një argëtim, ishte një argëtim më shumë për për njerëzit. O, shikon gjërat e mire, <laughs> lindin nga këto momente. Prendaj them, është teknologjia, është know-how, ajo që ti e përmonde, paka shumë mënyra se si i qasem e bizneset. Mm. Shumë e rëndishme, unë e kam parë edhe në disa ë, rastet të tjera të mjatë personale, ku qasë janë dhe klientit, ti të, të duash klientin të në të kërkoshat të, të mirë presësht, të mirë kuptosh kura janë kohet apo ka në një, uh sugjerim. Okej. Ndodhin gjë po. Sigurisht. Është gjithmonë çësia më e mirë. Ne jemi aty. Ne jemi aty. Un jam gjatë gjithkohës uh, duke uh, duke përpjekur të përgjigjëm në Facebook, në në mënyrat uh, tonë të komunikimit me qëllim që të të japim diçka ndryshe. Dhe overall, duke e parë të gjithë thonë si uh, si kuadër, mendoj që pak Të gjitha këto kanë bërë një diferencë Dhe në këto dy vjetë ne kemi bërë gogjë ndryshim Dhe mendoj që uh, mënyra e të bërit kinemat Ashë më uh, shumë filma, shumë mundësi Kjo ndimon edhe kompanjitë lirë, të tjera Ashë më shumë qëtë... lëri, absolutisht oh, Ashë më mjere, ka liberalizuar trekun Dhe njërzit po jafronë gjithmon e më tepër me kinemat mm. uh, Unë për shumë bullë, që ditem kur të gjoj uh, Në media art, uh, Nuk e di, nuk e di Kronika gjëra të ndrushme mm -hmm. që thon në kinematë e Europës. Jo, jo në kinematë e Europës. Po, kinematë, po, sigurisht. Do, do preferoja që të referoheshim kinematëve tona sepse ne jemi në kohë, ne nuk kemi me, me gjithë ato që ndodh jashtë. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë, po po ta shikosh nga një aspekt tjetër. Shpesh ne kemi këtë idenë që gjërat ato se vin me vonesë, kupten, ne pas 2 vjetësh, pas 3 vjetësh, moda. Jo, ma, ja, jo. Ja. Jo, në rastin e kinematografisë ne jemi mm -hmm. uh, Absolute. Ne ja, jemi 2 ditë para, pra, po. Po. Unë bashkë për më tepër. Në ndonjë plan u bën 2 vjet në 2 vjet në Tiranë. Po, dhe në një zgjerimi mund shumë këshu, uh, e me me që rafjeret të e nuk jam përgatitura, e thjesht uh, plasim. Jo, jo, uh, e e dhe di dhe uh, planë për, për zgjerim për momentin, mm -hmm. jo, këtu është një... Dojtë do një... një plan biznesi, dojtë që exact, të regu të lejo. Exakt, exakt, exakt. Se jo, se në shdo, në shdo, unë jam marrë pak me uh, gjatë fëshantës elektorale, uh, me shoshirin civile, të rrinë nga dhjetë qytetet ndryshmet Shqipërisë, e uh, kishin bërë një listë me kërkesa për kryetarët ose kandidatët në të gjitha, të betohem, në të 10 qytete ku kemi shkuar ë uh, njëri nga gjërat që ata i kërkonin bashkive ose kryebashkiakëve, uh, kandidatëve për kryetar bashkie mm. që qofshin të majtë apo të djatë, ishte kinema. Në Vlorë, në Fier, në Korçë, mm. në Shkodër. Në... Të gjithë duan kinema dhe mendojnë që kinema ka, kine ka man... pasur kinema në disa rrethe, në një moment të caktuar dhe pastaj di që janë uh, janë mbyllur jan sepse ka. nuk ka pasur interes. Uh, plus në stilin ton shtatssalla Jo, jo, jam e pamundur, e pamundur. Do ishte e e mundur që të krijoj këtë lloj sepse sineplex termi është i tuash edhe trademark Multiplex, për tipologjinë e biznesit, domethënë disa sallave, disa salla, disa screen. Mm -hmm. Nuk e di. Oke. Megjithatë, i lembra. Por, uh, gjithsesi neve po e bëjmë tashmë një traditë që çdo çdo përvjetor të të kinemas, të bëjmë një ofertë, edhe këtë vit ofertën e kemi uh, të tillë që çdo dy bileta njëra është nga ne, se thua është një uh, 50% ulje. Ëh mm -hmm. uh, për të gjithë ata që vijnë dhe blejnë dy bileta. Pra vjen uh, vjen uh... Dritani me të dashurën. Po, dhe të dashura e ka biletës me ne. Po oh, se në daim experience në Kras. Po, po jo të vetëm, të të. nëse vjen Dritani me të dashurën e vet dhe beni me tasajën e vet. <laughs> pa problem, <ba>, sigurisht, sigurisht. <laughs> të dyja, tako ofertë. Po, ofertë për beni me Dritanin. Dhe <laughs> gjithë emrat e tjerë, kam përmend si Juliet, Lejon. <laughs> Gjithashtu të gjithë. Po, si edhe të vetë, nuk ekskludoim asnjë. Kjo është për çita. Okay. <laughs> Uh, është për datën 12 është për ditën e shtunë. Prandaj thashë kemi një javë që është gati gati maraton okay. së sot fillojmë me princin, uh, të shtunën kemi 2 vjetorin, të dielën kemi ditën e Diten familjes, e familjes. Uh, të martën çelim uh, një tjetër fushat që doja deri në janar dhe uh, me datë 16 kemi preper mirën e Star Wars, mm, me datë mm -hmm. 17 Star Warsi si që vjen. Fillojmë. Okej. Okay. Ëm uh, janë shumë evente në fakt, unë i bëra një kështu përmbledhje sa më Shumë mirë, shumë mirë. Uh, sa më koncize me temat, uh, por uh, gjithë A ju do të jat përmendja edhe këtë uh, ofertën që ne do bëjmë për kështlindje? Çfarë është? Që është uh, nga data 15 deri me datën 7 çdo uh, 3 bileta 1 është dhurat nga ne përsëri deri në 7 janar, pra 15 ditor deri në 7 janar. Nëse në rastin në e ditëlindjes ne do kemi një event që do jetë uh, vetëm atë ditë dhe do jetë pak më, mm -hmm. domethënë një discount më i madh. Mm -hmm. Në këtë rast do kemi për një periudhë më të gjatë, por për sh... të mundësuar edhe grupeve familjeve. Mm -hmm. Prandaj them që shpesh herë në një qase me familjeve, sikur që është, paguajnë 4 bileta. Ksu i bie, apo jo? që është një grupë një 6 veta. Pra, në 3 bilita paguën 2 një mërë falës. Që është ajo, kënë <laughs> -po, nga e falësha... Jo, e pëse bërë e këshu logarinisht, <c winding aper> të më gëllajt të dhe që në 4 vetat 3 paguën një rejo. Po, në... Po, për bëndhej për Benin unë. Benin vjen këtë dove në e. Në shumë. Vjen dhe në kinema. Super. Faleminderit. Okay. Faleminderit. Cineplex i miqdashur mm -hmm. është në tag. ë um, ju sugjeroj që të shikoni faqen. Faqja është faqen e rëndësishme se faqja e bën shumë mirë. ë uh, Cineplex me 2x me xx. Po x, me 2x-a në fund.al. Atje mund të prenotoni filmin, mund të prenotoni vendin, kudo oni që të uleni, është është e shkëlqyrë. Ajë më pëlqen shumë. Me vërtet më oh. pëlqen shumë. Edhe shikoni të gjithë oraret për sot, për nesër, mm -hmm. për pasnesër. Dhe është praktikë, po është, disfar... është pak ajo frika e herës parë se të gjithë më thonë. Jo, është shumë praktikë. I them, provoje një herë. E, edhe isha edhe isha isha, Shqipri, a, a dhe i një që është risin në Shqipri Faqa punon gjithmonë Punon gjithkoz Dhe gjithdo nga ato opcionet është funksionale dhe është e letë Shumë e letë Falem derit Ingrid Falem derit Ingrid Do së qemi për bitinjen duajt Shtunën atje Dhe për filmat e tjerë Princin do vim të që kam gjithashtu Këthejemi baspan krimine mqisit Ben Heathnau bashkë me Kelly Clarkson Dhe një second hand heart The morning finds you snow It's not like the stories, it's never like what they said I know who you want me to be, but I'm just not there yet Yeah, the broken road's always been home and it's so hard to forget Wait for me now, will you wait for me? my face the funniest shows this is club fm hello hello më së vjenin në grupin e MJ-së në Club FM në 100.4 ora është tani 9:37 minuta dhe vajzat duan që të luajnë Shqia Radio gati para para pam pam pam pam Shqia Radio loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme Mm. -hmm. Atëherë. Atëherë. Çupani. Tam. Është një fjalë është një fjalë çhat. Ja. Di çdo e bëj. Kjo është vetëm një standard. Jo <laughs> no kahet. Ja. Aha, eto ti. Nein. <laughs> po ja, rreth 10 minuta mund të shkem të ham. Çfarë çfarë të ham? Po ha. thua, <laughs> <kastravet t 'hadri laughs> mm. so, ja të shoh. Tam. Mos më thua do të ham një kastravec. Ta ha një kastravec. Sa u bq shoku kia? Si gjë tani. E kemë rësu se ka dhe një kundërbatut për atë Unë asaj, po qiste si, me që nuk hajt pijet Ja Adi është një cilësi ose atributit karakterit një rjutë Jo ta mam Na mbytët me këto atributit cilësi këtë E ti si jeni bërë shumë këshume këto Po jo para nuk është të karakterit një rjutë E ti si jeni bërë ju shumë këtë Se më njërë njërë njërë njërë shumë Kemi dhe drejtë Kemi të drejtën tonë të zgjedhim. Apo <laughs> si <laughs> shkruhet, salsiçe. Kjo më qera fjala. Ëm. Um, Çofte. Hmm. Ëh, uh, pra është është është një është një veprim i njerëzit. Po, le të themi një veprim, po. Është një veprim që e bën njeriu vetëm dhe nuk e bën kafsha. Edhe kafsha mund ta bëjë. Nuk e bën. Ndoshta nuk e di. Ju di juhan o Blendi, nuk di si të them, joj mirë apo joj keqë. Varet. Në disa si dhe... raste është një gjë e mirë që duhet ta bëjnë njerëzit. Në disa raste nuk duhet ta bëjnë. Ti the që nuk ja dim gjuhën kafshës. Kjo mm. është një gjë që flitet apo është një gjë jo. që shihet, që bëhet? Shihet. shihet pra kafa mund ta bëjë. Shihet e çfar? Ndihet. A, Ndihet. A, është është fillon mm. me p. Jo, ja, çfarë është poja? Ja. Mendova prekja ose përkthëllja. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Përsh një Nuk është ja. diçka fizike. Nuk është diçka. Ti e bën diçka. E bën njeriu, por nuk është fizike. E bën. A, pra Mund të them Ja më ndihm. Është një lloj çndrimi i njerëzve, një, një, një, një, një, një, një, një, një situata e një... ndryshme. Një lloj çndrimi që, që mban njeriu. Mm -hmm. Fillon me më? Jo, çfarë është më jam? Meditimin? Jo, jo. Fërshme, ja. Meditimi? mm -hmm. ja, ja. Jo, mohues, për shembull. Po, uh, po, meditimin, meditimin e bëjmë në një gjendje të tillë. Në një gjendje relakse. Jo, çfarë është relakse? Relaksu pra. Ja. Tanë thuhet që ndonjëherë, apo jo, se me këta sh sh sh. Thuaj se kemi thënë këtë. Ai thua. Që flet më shumë se kushdo tjetër. V-ja. Jo. Ja. Jo. Vepra për vepra. Jo. S-ja. Ja. So, ja. Hm. Një ndim. Hm, Hajde, nuk kemi kohë. Shikimi, shikimi. Jo, jo, një tj -ja. ja, ja, ndim tjetër uh, kur një çift është në altar, dikush i pyet. Ë, dikush pët. Po goni. Jo, ja, jo. Ja, dikush pyet, "O, tani ose përgjithmonë?" Faqe. Jo, fa. jo, jo, jo. Flisti tani ose çepeni për chimonësh. Ah, pra, çepeni ndryshe. <laughs> ha. Ha. Faleminderit. Ha. Ja le çfarë fjalë. Jo, ndi mora, s'ka të falënderit po nesër. <laughs> faleminderit Olga. <laughs> Ti nuk e ndlimorë, ja. Sa sapo do ta bëj. E di, e di, e di. Çfarë fjalë ime rradhës ishte faleminderit Olga. Ashtu ishte. Po mori nga goja. Pa, ta mora. Nuk duroj. Jo. Okej. Ora e vindo një Ndë një fitu e si ndë një dhurat, tani ba, në krybin e mqesit Jepi, jepio, jepi Kemi lënë pa dhënë dhuratën për i nalëtën Pa dhënë <laughs> <pa> dhën, <laughs> dhuratën për i nalëtën që ka thënë nga në spodonë që ke partit tja Fito një dhuratën nga Electronic Line Dhe heshtja është fjela jonë Heshtë, më mirë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n ndërkohë që të premten tek Magic Ford, të premten është Ermal Fezullahu, ndërkohë që të shtunën është Ronela Hajati. Bravo Irith. Faleminderit Olta. Po, i dham, nuk e ke të tjerë. Jo, po nuk kam të tjerë. Okej, jemi gati për kthimin e Sharadus, meqëvajtë kishin fjalën e heshtja, dhe ne kemi një fjalë. Tani jepini goca. Nga fjala që nga çesharake si fjalë. Jo, hallakat më i fantastik. Jo, nuk është çesharake. Si ishte kjo? A di se nuk e di. Hallakat uni pak me këtë fjalë që në gjithë vendin. Hallakat uni pak. Telefononi, mm. mund të inicial ti et. Është një veprim që bën njeriu? Ah, jo. Ja. Djen? Djesi? Jo. Ja. Me çdo ja. të hahet, mos është ndëjë që hahet. Jo, ja, nuk hahet. Nuk hahet. Unë nuk mund të haj fjalë ja. <laughs> <laughs> <go për> <laughs> si të tua. Unë gaboj mështje. Si do të thënë, ma hanë të gjothave, jo të çunave. Aha. Uh -huh. Atëherë është send apo jo? Ja? Jo, ja, jo, ja, nuk është send. Jo. Ja. Jo, ja, nuk është send. Është një numër. Jo. Ja. Një gjër. Një. Një jo. Ja. Ja, veprim. Ose si thonë erë një gjë. Vjen as ngjyrë, thonë, ngjyrë. Ngjyrë. Është një njerëz? Jo. Vetëm një njerëz nuk është. Është më shumë se një. Shum, shumë, shumë, shumë njerëz. Është sh më shumë se një, bravo. Një grup i madh njerëzish. Në një performe, De... po. Dë mblidhen për mirë këta apo? Për mirë, mbl... dëgjoj, dëgjoj, hmm. nuk ka lidhje me. Pra, pra, okay, nuk është një njerëz. Këto fjalë hyn hyn në në Përdorim mm -hmm. nëse ka më shumë se një njeri Po është një vepurim që bënë këta me njëri tjetërin, apo jo? Jo, nuk është vepurim Jo, do më jo. se shmërisht një vepurim është një gjëndje është një gjëndje të, të jesh kështu Gjëndje shpirëtërore? Jo, gjëndje shpirëtërore është një gjëndje, po themi, sociale Apo qifti Është mirë apo e keq? Është mirë, do të them se është mirë, po. E e mirë, e mirë, mirë, është, është një bashkim njerëzish jo? po, që e Bë. bëjnë këtë, besoj. Po, shumë e vërtetë. Si fjalë që kanë bëy mandje ti, ti kshu, ë, uh, e kalove tepër tej. Vërtet? Mm. Po, po, po. Ma. Ma. Ja, Ma. Ja, Ma. Ja, më. Jo, jo, s'lënom. Te tepër tej te këtë bashkim njerëzish. Mm. Bashkim i njerëzish mm -hmm. bashkë. Bashkim. Kjo <laughs> <laughs> është nga fjalë bashkim. Kjo vetë pjesë jo, nuk është bashkim. Nuk është bashkim a ah, si kalon kjo shumë shumë shumë sh më shum pranë e ka. Ai son një t një t një. Është shumë afër kur thot bashkim. Mhm. Mm shumë afër fjalës çik. Ço. Çar? Mm -hmm. Ço. Çar, çe është? Çiftim. Çiftim. <laughs> dije, Dije Dani, po ju ndihmoj prap. <laughs> hmm. Mund pyesin për German që mos ta japim fare, por ideja është kjo. Me bë fillon te kjo. Me bë fillon. Me bë be be be sa? Be sa jo. Atë dije. Bes, ja, lëre pata, ha ha, na ndihmon, na ndihmon. Sa është, më jep ta lexoj të fjalën. Atëherë. Kur uh, e kundërta që sa është, është vetëm. Për shembull, uh, themi olja dhe super burri. Jan veç e veç apo janë b. Pra, wow. Këshkan. Bash. Pa. Po. Wow. Bravo, hota. Po ne paskam po, gjithë. <laughs> Është e gjënë 3 herë. Omos. Si, e kapshë dhe lëshëm. Pasi pula u pengua. Vërtet. <laughs> po dhe zon kur e bën. Orgesa Zaimi më së shaqut do të vinë do të shoqësojë në plex. Orgesa Zaimi do të vinë në uh, mikrofonin e Radio Club FM në programin e saj, bash uh, Më vjen pak minutash, është Music Box çdo mëngjes nga ora 10 deri në orën 12, pra në mesditë me orgesën për uh, muzikën më të mirë, klasifikimet, informacion nga bota e muzikës, jeta e muzikantëve të famshëm, artistëve, këngëtarëve, kantautorëve e tjerë e tjerë e tjerë. Kështu që mbaheni me ozin sepse ka gjëra shumë e bukur në vazhdim programacionin e Club FM. Gane të Clubi të mëngjesit, qoftë një ditë e mbar për të gjithë juve. Kalofshi sa më bukur. Po? Ajo që keni 37 vjet martuar bashkë sot, urime shumë. Po. Edhe Tiberi ti që ke gjetur fjalën tonë. Zenë në çunave bashkë. Bashkë, mm -hmm. bashkë në fund tek Magic Form. Bashkë, bashkë. Kaç? Kaç? Ikemi deri tek Kaç. Atë, do t'i jap Oldest Mundsin për uh, fjalën e fundit për ditën e sotme. Më jepi Olda nëse të kenë një përshëndetje anëjë për të bërë, bëje bër, tani. Ëh. Oh. Jo, ska kokë, le re vajtua. Mirupafshim, kalosh të bukur. Iha